A 2017. október 5-e van, csütörtök 4 perccel múlott reggel, 7 óra, és a KFJ-ncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fia János műsorra. Dúl Szabolcs, Index 2017, szeptember 20-a, hajnali 5 óra, 2 perc. Több mint két év után jogerősen lezárult a kúrián az a per, amelyet Paul Péter legfőbb ügyész indított Szigetvári Viktor ellen. A legfőbb ügyész szerint az együtt akkori elnöke megsértette a személyiségi jogait 2015 tavaszán, tehát több mint két éve, amikor a Questorikben bűnsegénynek nevezte és a lánya és Tarsói csaba titkára közötti élettási kapcsolatot feszegette. Ezért beperelte. Szigetvári ezután első, majd másodfokon is megnyerte a Ám Paul Péter egészen a kúriáig vitte az ügyet. A kúria pedig úgy döntött májusban, hogy hatályában fenntartja a második élet a írásban. Most készült el az immár jogerős döntés, ami az indexed is eljutott, és amely megindokolta, miért köteles elviselni Paul Péter ha bűnségédnek vagy Fideszes ügyészség vezetőjének nevezik. Az egész ügy azzal indult, hogy Szigetvári Viktor 2015. március 27-én egy dombóváron tartott sajtótájékoztatóján az akkor éppen Forró Questor ügy és a legfőbb ügyész kapcsolatáról beszélt. Szigetvári, a Magyar Táviratiroda szerint a tájékoztatón ilyeneket mondott. Az elmúlt két hétben az ügyészség hagyta szabadon futni Talsai Csabát, az együtt elfogadhatatlannak tartja, hogy Pójt Péter nem reagált arra a hírre, miszerint lánya és Talsoly Csaba személy titkára élettársi kapcsolatban vannak, másnap szigetvári Viktor a rádióban azt állította. Polt Péter legfőbb ügyés családi elfogultság okán bűnségétként hozzájárult ahhoz, hogy Tarsóly Csaba a tulajdonos a két, két, két, két és fél héten keresztül menlevelet kapjanak, illetve errejtsék a Pénzeket. A Fidesz által ejtett államondott csődöt az elmúlt hetekben a Fideszes ügyészség jegyban kormány azzal, hogy engedte azt a förtelmet, ami ebben az ügyben kialakult. Ezek miatt a kijelentések miatt indított Pert az ügyészség és Polt Péter az idézeteket a PER anyagához is csatolták. Polték szerint ezekkel a kijelentésekkel Szigetvári megsértette az ügyészség és Polt Péter személyiségi jogát, ezenből a becsületét és a jó hírnevét. A azt várták, vagy azt várták volna, hogy Szigetvári kérjen nyilvánosan, illetve egy és 1 millió forint közötti sérelem díjat fizessen nekik, mármint valószínűleg az ügyészségnek és személyesen Polt Péternek. Az életanyagban, ugyanakkor arról nincs szó, hogy Polt tagadná a lánya, illetve tarsai titkára közötti kapcsolatot. A kúria álláspontja szerint a korábban eljáró bíróságok helyesen jutottak arra a következtetésre, hogy szigetvári véleményt formálhat, és nem tényeket állított pol tevékenységéről. Márpedig a szabad vélemény nyilvánításhoz való joga véleményt annak tartalma nélkül védi. Személy jogot akkor sérten ez a vélemény, ha minden ténytartalom nélküli gyalázkodásnak minősülne. Márpedig a kúria szerint léteznek tények, amelyek a vélemények megfogalmazására alapot adtak. A kuria szerint ténykérdés, hogy tartsulja nyomozás ellendezését követően csak két hétek később vették őrizetbe, nem vitatott önmagában az sem, hogy Paul Péter lánya élettársi kapcsolatban él a Questor csoport egyik vezető tisztségviselőihez kapcsolódó személyel. Az ügyészség fideszesnek minősítése szintén politikai véleménynek minősül, amely így nem minősül személyiségi jogos sértő kijelentésnek. Írta a kuria. A másodfokú bíróság azt írta korábban erről, hogy polt korábbi pártkötődése közismert. Tény, az ügyeség pedig nem sérelmezheti alappal, hogy a szervezet első számú vezetőjén keresztül ítélik meg. A per ezzel jogerősen lezárult. A kuria arra kötelezte a poltot, hogy 100 ezer forint felülvizsgálati eljárási költséget térítse meg az államnak. Tehát nagyjából két héttel később az index megjelent egy véleménycikk, dr. Ibolya Tibor, címzetes egyetemi docens, fővárosi főügyész tollából. Felolvasom. A rendszerváltás után közel öt évvel frissen végzett jogászként 1994. március 1-én akkor még csak ügyészségi fogalmazóként kezdtem el az ügyészségen dolgozni, első ki kinevezésemet a korábbi MSNP tag Györgyi ármán legfőbb ügyész írta alá. Mégsem azt olvastam akkoriban az újságokban, hogy egy szociális szervezetben dolgozom, pedig első főnökem és tanítómesterem, a hatodik és hetedik kelet ügyészségen Kandikó Gyula volt. Ő korábban nemhogy az MSMP tagja, de munkahelyi pártitkár is volt, a szomszédkerületben zuglóban pedig az a volt a vezető ügyész, aki hosszú pályafutása során, ahogy azt maga is megért ahol függetlenített pártmunkásként, például a Béla mellett, hol az ügyészségen dolgozott. Később már ügyészségi vezetőként sem szocizott le senki azért, mert a legfő ügyész éppen akkor az a Kovács Tamás volt, aki valamikor szintén rendelkezett az állampárt tagkönyvével. Akkoriban nem tartották elegánsnak, nem is volt jellemző, hogy Göncárpát köztársaság elnöket, korábbi SZDSZ tagsága miatt madarazták, vagy az Alkotmánybíróságot és az Alkotmánybírák a Solyom László korábbi MDF tagsága okán MDF-es fészeknek nevezték volna. Ez később sem történt meg, Baka András MDF képviselői frakciói tagsága miatt a legfelsőbb bíróság, vagy a Kúria bíráival. A legfőbb ügyész és az ügyészség ma persze Fidesznyik, volt Péter korábban a Fidesz tagja volt, ilyen alapon a fidesznik mellett én meg komics is vagyok, hiszen valamikor út törő volt, Györgytöm a legfőbb ügyész is, és be kell vallanom, annak idején nagy örömmel és önként, ha anyám elengedett vettem részt a nyári úttörőtáborokban. Ez a kicsavart logika baráti beszélgetésben simán hülyeségnek nevezni, de inkább maradjon a butaságnál. Ma már a legfelső bírói fórum a Kúria pecsétjével hitelesítve bármelyik közszereplővel szemben nyugodtan alkalmazható. A Kúria szerint a legfőbb ügyészt, az ügyészeket és az ügyészséget, Polpéter korábbi Fidesz tagsága miatt bármelyik neve sincs politikus, nyugodtan nevezheti Fideszes bűncsegédnek. A kuria ugyanis, ahogy az némely kárőrvendő híradásból is tudható, elutasította a legfőbb ügyész felvizsgálati kérelmét, és hatályban fenntartotta azt az ítéletet, ami nem csak Polt Péterre, de teljes ügyészik arra nézősent kívül sértő, ügyészi és megkérdőjelező és felháborító. Ennél is fontosabb azonban a bíróság ítélet ténybeli alapjaiban is teljes mértékben valótlan. Márpedig, ahogy mondani szokás, a tények magas dolgok, ezért érthetetlen minden becsületes jogász számára a bíróság döntés, és a bírói joggyakulat szerint egy vélemény akkor személyiségi jog jellegű, ha minden nélkül gyalázkodásnak minősül. A bíróság szint azonban nem, a bíróság szint azért nem sérült az Ügyészség és Polpéter jó hírneve védelméhez, illetve a legfőbb ügyész becsülete védelméhez fűződő joga, mert a Questor ügy kapcsán léteznek olyan tények, amelyek a vélemények megfogalmazására alapot adtak. Azon nagy vonalul lépjünk túl, bár a bíróságnak nem lehetett volna, hogy az ügyészséggel és polpéterrel szemben nem vélemények, hanem olyan tényállítások hangzottak el. Például az ügyészség hagyta szabadon futni. Talsolycsabát, hagyta, hogy szabadon átruházhasson cégtulajdont, átrendezett cég csoportját és eltűntesse bűncselekmények nyomait, amelyek ha igazak lettek volna, akkor Polt Péter és az ügyészség eljáró tagjai, így én is bűncselekményt követtek volna el. Márpedig alkotmánybírósági döntések is alátámasztják, hogy a közszereplő sem köteles eltűrni azokat a tényállításokat, amelyek konkrét bűncselekmény elkövetésére vonatkoznak. Írja október 4-én, 10 óra 59 megírt levelében iboly tibor. A kuria szerint tehát ezek az állítások, amelyek egyébként kimerítik a hatályos BTK 282 per egybekezdésébe ütköző bűnpártolás fogalmát, csak olyan vélemények, amelyeknek van ténybeli alapja. Melyek ezek a ténybeli alapok az eljáró, eljáró bíróságok szerint? Először. Pont Péter valóban a Fidesz tagja volt, ahogy azt a másodfokon eljáró fővárosi megállapított a korábbi pártkötődése közismert. Tény, rendben van kétségtelen, nyugodtan ki is pipálhatjuk. Persze csak akkor, ha azt a véleményt is meg lehet fogalmazni, hogy az eljáró bírói tanácsok tagjai feltéve, hogy voltak kutörök, kis illetve MSZNP tagok komcsik. Ez egyébként előfordulhat, hisz magam is ismerek olyan törvényszéki bírót, aki a rendszerváltás előtt függetlenített kisztírkárként dolgozott, jó bírónak tartom, pont ezért ezzel a véleményem szerint jogászhoz méltatlan logikával kapcsolatban, csak a fentebb már kifejtett egyszavas álláspont lehet irányadó, ez butaság. Másodszor. Tarsó Csabát a nyomozás elrendelését követően csak több mint két héttel később vették őrizetbe. Ez valóban így volt, még pedig a törvény kötelező rendelkezés alapján. Nyomozás ugyanis csak a bűncselekmény gyanúja miatt lehet elrendelni, gyanúsította pedig csak a bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt lehet kihallgatni, tehát hatás büntető eljárási törvényünk a gyanú két szintjét ismeri. Ezt Magyarországon minden bíró tudja. A nyomozás, melyet nem az ügyészség folytatott, illetve egyedikén rendelték el, Tarsai Csabát pedig március 26-án vették ürizetbe, majd gyanúsította kihallgatása után az ügyészség indítvány alapján a bíróság őt és büntelseit is letartóztatta. A feljelentést a Magyar Nemzeti Bank egyébként ismeretlen tettes jelentette egy olyan cikkcsoporttal kapcsolatban, amely alá akkor 48 gazdasági társaság tartozott. A nyomozóhatóság azonban a fejelentés olyan komolyan vette, többek között nem sokkal késő, sokkal korábban kirobbant Budakes ügye miatt is, hogy a nyomozást azonnal elrendelte, tehát a bűncselemény gyanúja a feljelentésből megállapítható volt, és már a nyomozás elrendelésének napján négy helyszínen is házkutatást hajtott végre, több ezer oldal dokumentumot és elektronikus adatot lefoglalva. Az azonnal, meg, azonnal megkezdődtek a tanúkihallgatások is, elnézés az olvasási tévesztéseket. Ezeknek az adatoknak az elemzésével lehetett aztán a személyre szabott megalapozott gyanút megállapítani, amelyet a nyomozó hatóság és az ügyészség két heti megfeszített munkájának köszönhetően sikerült olyan személyekkel szemben is közölni, akik az MNB feljelentésében egyáltalán nem voltak nevesítve. A nyomozás elrendelés és a gyanúsítottak őrize között idő, tehát nem hogy késedelmes, hanem az ilyen ügyekhez képest még nemzetközi összehasonlításban is, kifejezetten gyors volt. Abban az ügyben, amely a kúria megállapításra szent is Magyarország újkori történet egyik legsúlyosabb, a pénzügyi bűncselekménye. Mindez, minden ezzel ellentétes állítás a fővárosi törvényszék azon állítása, is, hogy a ügyben ez a két hét minősíthető késedelmes intézkedésnek a szakmai szabályok alapján teljességgel alaptalan, csak az ügyészséggel szembeni hangulat keltésnek minősíthető. A mai ügyészséggel szemben egyébként rendkívül kritikus. Nagy szakmai tekintének örvendő volt, fővárosi főügyész Bóc. Endre tagja volt az MSZMP-nek, akkor ő is komcsi vagy szoci. Az élet és irodalomban publikált cikkében, és nekem személyesen is az ürizetbevételekkel kapcsolatban maga is ezt, tehát, hogy szó sem lehetett állította a jellemző, hogy az egyik kereskedelmi televízió az én kámánolgás interjúm után búccal is interjút készített. Gondolom azt várták, hogy száfolja meg a hivatalban lévő fügyészt, mivel azonban ő is az én álláspontomat erősítette, az interjút nem akarták leadni. Én értesülve az interjúról közöltem velük, hogy nyilvánossághoz fordulok, ha nem teszik adásba. Azzal szintén nem lehet mit kezdeni, ha a másodfokon eljáró fővárosi ítélőtállapra szerint tény, hogy a nyomozás nem a másodrendű felperes, Pót és az elsőrendű felperes legfőbb ügyészség végezte, azonban a, fele, a, a, fel, azonban a, fel, a felett fokozott ügyész Hát ez mit jelent, nem tudom. Azonban a felett fokozott ügyészi felügyeletet gyakorolt, amit azt jelenti, hogy minden lényeges nyomozati cselekményekről szik soron kívül értesült, azokra közvetlen ráhatása volt. Ezt alolvasom még egyszer, bár nem lesz értelmesebb. Azzal szintén nem lehet mit kezdeni, ha másodfokon eljáró főváros ítélőtábla szerint Tény, hogy a nyomozás nem a másodrendű felperes, pólpéter vezet és az első rendű felperes legfőbb ügyészség végezte, azonban a felett fokozott ügyészi felügyeletet gyakorolt, ami azt jelenti, hogy minden lényeges nyomozati cselekményről szig soron kívül értesült, azoknak közvetlen ráhatása volt. Elképesztő, hogy körülbelül 5000 főt számlál a hivatás hivatásrendet pellengére állító bíróság ítéllet indoklásában ilyen szakmai képtelenségeket le lehet írni. A nyomozás felett fokozott ügyészi felügyeletet ugyanis csak az ügyre illetékes ügyészség ügyészét gyakorolhat, tehát sem a legfőbb ügyészé, sem a legfőbb ügyész, és tartalmában csak annyit jelent, hogy bizonyos konkrétan meghatározott esetekben az eljáró ügyész az ügy iratait kötelezően havonta megvizsgálja, és amennyiben törvénysértés vagy valamilyen mulasztás észlel, megteszi a szükséges intézkedéseket. A fokozott ügyészi felügyelet egyébként az eljáró bíróság akár az ügyészség hollapjáról is két kattintással megismerhette volna, de nem tette, viszont konkrét valótlanságokat állított ítéletének indoklásában, vagyis véleményem szerint kifejezetten hanyagul járt el. A nyomozóhatóság is az ügyészség alapos munkáját egyébként az is alátámasztja, az ügy fő, gyanúsítottja ezután közel két évig előzetes letartóztatásban volt, és ma is házi őrizetben van. Harmadszor. A kúria szerint tény az is, hogy a legfőbb ügyész lánya élettársi kapcsolatban él a Questor, szik csoport egyik vezető tisztségviselőjével, illetve vezető tisztségviselőjéhez kapcsolódó személlyel. Ugye önök nem látják, én látom. Mindjárt jön a szik jelentősége. A bírósági döntések következetesen kwestornak írják az egyébként kwestorn nevezett cégcsoportot, egy betű különbség van. Ennyit az ügyben eljáró bírák alaposságáról. Itt a Kúria indulatúan kisegítette az alperes, hiszen eredetleg a Kossuth Rádió 180 perces műsorában az első fokú ítélet szerint azt nyilatkozta, hogy Polpéter lánya a cégcsoport egyik vezetőjének az élettársa. Ez viszont konkrét valótlanság, hiszen az érintett fiatalember csaba személy titkára volt, amely állítása vonatkozó jogszabályok egyikkel szerint sem vezető. Tisztségnek, hiszen ennek a fogalomnak a cígiok világában a felelősség viszonyok miatt komoly jelentősége van. Ez az eljáró bíróságokat így a kúriás sem zavarta, utóbbi inkább hozzáigazította az indoklását, így lett a cégcsoport egyik vezetőjének élettársából a tényleges státusznak megfelelő vezető tisztségviselőihez kapcsolódó személy. Mondhatjuk úgy is, hogy a véleményem szerint így lesz a polgári bíróság interpretálásában a konkrét valótlanságból vélemény megfogalmazására lehetőség biztosító tényalap. Persze ettől még a nyomozóhatóság vagy akár az ügyészség kihallgathatta volna a fiatalembert, ezt a büntetőeljárási törvénynek megfelelően azért nem tette meg a Fesztor cégcsapat közel 800 másik munkavállalójához hasonlóan, mert a nyomozás adatai alapján megállapítható volt, hogy a Tarsó Csaba vezette bűnszervezet olyan szinten konspirált, hogy a bűncselekmények kapcsolatos tényekről csak a később gyanúsított és tanúként kiallgatottak szűkköre tudat. Mit tehát az ügyességet, az ügyészeket és a legfőbb ügyész megbélyező bírósági ítélet ténybeli alapja. Egy kicsavart logikán alapuló butaság, egy törvényen és nem mellesleg nemzetközi egyezményeken is alapuló szakmai szabály következetes betartása miatti aktuál politikai hiszti és egy konkrét valótlanság. Itt tartunk itt tart 2017-ben a bíróság által biztosított személyiségi jogvédelem Magyarországon, nekem pedig az a véleményem, hogy mindenki, aki ebben a gyalázatban közreműködött, szégyelje magát dr. Iboja Tibor, címzetes egyetemi tocsán. Doces fővárosi főügyész. Fű Now baby, just lay lay, you've back. Szia be be Igyekeztem betartani a kérésedet Rögtön műsor után Belevágtam Az Indexnek abba a cikkébe Amely úgy szól Hogy Halottad a műsor? Vagy ez így nem halottad? Uh, nem jó, hallottam. A kúria de... kimondta, lehet Fideszesnek nevezni polt ügyészségét szeptember 20-a. Szokásom szerint elolvastam az egész cikket, és aztán elolvastam az október 4-én, tehát tegnap megjelent levelet, amelyet Iboja Tibor írt. Ja, igen. Most már értem. Igen. És hát azon gondolkodom, hogy ezt hogyan foglaljam össze most itt a hallgatóimnak, miközben az egészet hallották, de hát hogyan foglaljam ezt össze a kormányinfon, ahol úgy megkérdezném Lázár Jánostól, hogy ugye én már arról hallottam, hogy a köztársasági elnököt nem illik bírálni, ezzel együtt néha megteszik, hogy ítéleteket nem illik bírálni, ezt is megszokták ezzel együtt tenni. Katalónia függetlenségi vállásáról nem beszélünk, mert az Spanyolország belügye, de hogy a fővárosi főügyész a legfőbb ügyész helyett írjon egy levelet az ügyészség és Polt Péter védelmében veled szemben a kúria döntéséje miatt, amelyet hát itt most nem minősítek, hiszen ő minősíti hát az a hatalmi ágak szétválasztásánál, szóval hogy, hogy legutóbb arról volt szó, azt hiszem, hogy egy bíró volt egy olyan meccsen, ahol az egyik csapatban egy rokona játszott ezt a hú szúrtak ki, és hát mondtak így ilyen ennyi, ennyi, ennyi de hát, mint tudjuk, az összeférhetetlenség az elvi kérdés, de ma már nem tudjuk, hogy mi az elvi kérdés. És amikor te elolvastad ezt az izét, ami ugye nem jöhetett volna létre, anélkül, hogy te egy lakossági fórumon össze-vissza beszéltél részegen, szóval, hogy ez hogyan van? Hogy Én a nagyon meglepődtem tegnap, amikor megtudtam, hogy mi, bolyat, mi volt, Budapesti főügyész egy véleményszikben, egy jogerős, kúriai, 3fokú, felülvizsgálati eljárásba született ítéletet kétségbe vonva, egy a véleményszabadságnak az egyébként pártfüggetlenül az elmúlt 30 évben kialakult joggyakarlatával, humlok egyeneste ellentétes ügyben még volt Péter velem szemben, bár az én nevemet nyilván direkt, nevesíts, politikusként nem írja le. Igen, igen, igen, uh, igen. Vagy talán valami hasonlónak nevezvén engem, de most mindegy is. Uh, én azt gondolom erről, hogy egyrészt nyilván őt magát minősíti. Emlékeztetnék, hogy az Ibolya Tibornak egyébként szokása, mert korábban egyszer talán az átlátszóval keveredett egy hasonló jellegű berveszteség utáni vitába. Uh, és ilyen Magyarországon még szerencsére, de de egyébként az ügy az egy annyira tiszta jogeset volt, hogy, hogy azért nem fogják tanítani az egyetemen, mert az elmúlt húsz év joggyakorlatából teljes mértékben következett, hogy nekem azt szabad mondanom. És ugye azt az én mindig ilyenkor nekem ki kell hangsúlyoznom, hogy nem azt mondták, hogy nekem igazam van döntően, hanem azt, hogy nem rágalmaztam, mert volt valamennyi alapja annak, amit én mondtam, és innentől kezdve ez jogom rá. Jó, hát ugye ez, ezt a beszélgetést ezt valójában ugye Iboja Tiborral kéne folytatni az ő telefonszámát, nem tudom, valamint hát tőle, ugye, ugye te ebben a történetben érintett vagy. Hát én völk az alperes, vagy voltam az alperes. De Iboja Tibor egyáltalán nem érintett. Ő nem, érintett, nem, nem. mint az ügyészségi szervezet egyik tagja, aki magára vette ezt a történetet. Így van, és az bizonygatja, ha felolvastad végig, akkor a ugye hogy hosszan, hogy valójában az ügyészség az, az úgy fideszes, mint ahogyan ha valaki volt az MSZM tagi ügyészként, ezt akkor lehetne komcsitni. Hát, meg hogy De aki ugye... úttörő, az is komcsit, Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy mint csebben a tenger. Ez egy jellegzetesen értelmiségi történet, nem hiszem, hogy a nép nagy részét foglalkoztatja. De ha valaki ma még értelmiségének tartja magát, akkor az elszégyelli magát ettől, mert hát ez itt mindennel kapcsolatos, csak azzal nem, amivel kapcsolatban te kijelentést tettél, ez valami olyan förtelem, amire szabak nincsenek. Igen, sem tudom én is mondani. Ugye ráadásul azban tesz egy másik kérdés, hogy nekem az a véleményem, hogy, hogy, hogy hát a mai ügyészség tetején van egy olyan személyi kör, amely hát, nem mindig az igazság kiderítés érdekében jár el, hogy finoman fogalmazzak, Szerintem ezt a persztorügybe végképp megalapozottan mondtam. Egészen szürreális érvekkel próbálja ezeredszer is megvédeni velem szemben azt, hogy akkor Tarsol Csabá, a bünteteljárási törvény szerint miért volt úgy jó, hogy még ott hagyták két hétig papírozni dolgokat, ugye emlékszünk erre. Azt is teljesen szürreális módon próbálja megérvelni, hogy a Polt Péter lányának azóta is élettársa, talán már férje, szíjú, úr, az, aki a személytitkára titkára volt Arsony Csabának, a testőr vezetőjének, hogy akkor őt miért nem kellett egyáltalán meghallgatni az eljárásban, tehát egy eljárásban? Pontosan... De nem csak ez van bennem, mert ugye ezen egyenként végül lehetne menni jogászként, és lehetne pró-kontra érveket tenni, de hogy Bóc Endre ezek szerint felvételen készült interjúját a Hír TV, vagy akkor nem tudom, ATV nem akarta leadni, nem tudom, akkor éppen Kálmán Olga dolgozott, de talán nem tudom, tehát az, az, az akkor még ATV kellett, hogy legyen. Nem akarta leadni, és azt ő kérte, hogy adják le, mert egyébként nem is értem, hogy miért kellett volna nekik leadni, hát az, az a Boots és az ATV dolga, de ez valami olyan ízé, nem, nem tudom megmondani, hát, mert förmedvénynek se förmedvény. Én egész egyszerűen, tehát van egy olyan szituáció, ahol az ember elfordul, mint amikor látja egy szükségét vérző embert az utcán, független, attól, hogy az részege vagy sem, bár nyilván, hogyha rosszul van, akkor ez egy egészen más történet, de nem ők orvos. Így aztán csak a látványt tudom megítélni, de ettől zavarba jövök, és azt mondom, hogy de drága Ibolya Tibor és Szigetvári Voktor és Polt Péter, bár te ebben nem vagy érintett, ebben egyedül Ibolya Tibor az érintett, aki ugye megtalálja az indexet, hogy miért az indexet, azt is érdekes... Ott jelent meg, ott jelent meg. De, de miért az indexet? Bár már hát, az index jelent meg annak idején az én peres jogerős az alaphír, onnan Én ezt értem, én. de attól még a véleménysziket elküldhette volna mindenhova. Ja, igen, nyilván. Ez nem az indexről szól, nem arról van hogy az index hamisított vagy hogy valamit hozzátett, de ez valami olyan dolog, hogy az ember úgy elszégyeli magát. Igen, engem egyébként tényleg az most az egyéb politikai rétegein túlmenően, mert elég karakteres véleményem van, közismertem Pont Péterről és a köréről, az az, hogy bár én nem vagyok jogász, de hát elég sok vélemény szabadsági ügyben voltam, döntően alperes, hogy ez a konkrét eset, még akkor is, hogyha egy speciális helyzet, hogy éppen pont Magyarország legfőbb ügyésze fogott engem perben és vitt el harmad fokig, ez a legegyszerűbb jogesetek. Együke, Jó, de én ezt most félreteszem, azt mondom, hogy hol van Handó tünde, hol van Darák Péter, aki egyszer csak azt mondja, hogy nyulaim, el a kezekkel a bíróságtól. Én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben meg kell tudné a szólalni. És ezt 24 órán belül meg kell tenni, hát könyörgöm. Én a saját műsorommal kapcsolatban megtettem és megteszem ezt. Az egy másik kérdés, hogyha vannak nálam nagyobb erők, akkor azt kiraknak engem, itt macskát szarni. Tehát végül is meg, megmarad a jogom, és utána megszagolhatom. Most nem jövök az ibolyával, mert szóvicet tűnik, és nem akarok szóvicet itt alkalmazni. De hol van itt? És ugye ez most mind menet közvetít, eszembe föl kéne hívnom a darákpétert, fel kéne hívnom a handó tündét. Egyiknek se tudom a telefonszámát, mind a két esetben azt sejtem, hogy azt mondanák, hogy fialaul úr de engedje meg, hogy ezt majd eldöntsük, mi hogy mi Miközben egyébként ugye egy hét kellett, nagyjából egy hét, Hát annyi se. Uh, nem, itt annál több. Uh, több is. Tibornak, hogy ezt a levelét megírja bele, vagy vajon ezt megmutatta -e a főnökének, vagy sem, halványlag üzem nincs, ez ezt mind meg kéne tőle kérdezni. De itt a Magyar Bírósági Szervezet ellen egy olyan konkrét támadás van, ami szerintem nem maradhat reagálatlanul az igazságszolgáltatásnak egyébként, ugye az ügyészségi ágától. Hát ez egészen elképesztő. Ugye szeptember 20 é. és október 4. Ez két hét. É, igen. I igen, nem, nem, nem, nem tudok erre más mondani, mint hogy igen, ez egy, ez, egy, ez egy egy a magyar illiberális furcsa világunkban is egy nagyon furcsa dolog, mert ugye, ugye ráadásul tényleg az az ügyészi személyi körnek az egyik kiemelt tagja, mondja, teszi, aki hivatkozhat a bűtető szabályokra, hivatkozhatta hogy ők mindig mindent megtesznek, és hát véletlenül mindig úgy alakul, ahogy alakul, de nem kell ahhoz népszavából olvasói levelet író elfogult baloldalinak lenni, hogy az ember úgy gondolja, hogy valami ma Magyarországon az ügyességvád emelési, vád monopólium jogának a használatával valami baj van. Magyarországon. És ugye az ember azt érzékeli, mint Rákai Filipnél, aki levelét megírta Juhász Gábornak, hogy van benne valami olyan indulat, amely messze túlmutat a konkrét ügyön. Tehát nyilván ez a komcsizás, még ez fel. az egész, tehát ez valami olyan képtelenség, amire nem találok szavakat. Hát nyilván azért indulatos az ügyész úr, mert pontosan tudja, hogy ugye a mindennapi gyakorlatban törvényt sért, Beleértve, tehát, hogy azt az értelmezési tartomány teljesen figyelmen kívül hagyja, hogy azért a korábbi MDF fészek Solyom László, vagy Szabadmadarazás Gönc Árpád kapcsán nem volt annyira negatív, mint ma a Fidesznyik. Tehát arra azért ki kéne hogy itt van egy minőségi különbség, ami egyébként felmerült, és amiről lehet véleményt formálni, de ha a nép ezt így alakította ki, akkor az ügyészség egyik vezetője ezen legfőbb elgondolkodhat, hogy ez mitől alakult ki. De ezt az egészet egy kalapolá alá venni, hát az valami iszonyítató mérték tévesztés. Igen. Most Egészen szereti Ezt abban a questor ügyben, amelyben ugye a kh a visszamegyünk, ott egyébként ebben a cikkben engem egyébként pontatlanul idéz, mert én a nyilatkozatomban pontosan fogalmaztam, és az pedig, hogy abba köt bele, hogy a cikk úgy idéz engem, hogy a Tarsó kabinet kabinet főnökét mint vezetőt, vezető is azonosítottam, és hogy ez vállalatjogilag, gazdasági, társasági jogilag ez nem is vezető is hát ugye én nem szakdolgozatot írtam a Questor Management struktúrájáról, hanem politikusként beszéltem, és a élőbeszédben a politikusnak ameddig nem nyíltan egyértelműen hazugságot és tényellentétes dolgot állítadik, nyilván lehet emberként beszélnie. Ő igenis a vezetők egyike volt, ha ott dolgozott a Questor vezetője tulajdonosa mellett. Tökértelmtelembe lett kötni, és ráadásul az egész alapnyilatkozatom, amely emlékszem még rá, Dombóváros született egy buszpályaudvaron, ahol sajtótájkoztatót tartottam, a teljes mértékben arról szólt, hogy itt késlekedett az ügyészség összefonódások vannak, és hogy ez, ez nincs rendben. Ami én biztos mondtam már egyébként durvábbat az elmúlt években politikusként. Jó, de hogy az ügyések egyik vezetője így bírálja a bíróságot, azért arc nem 12-1 tucot. Hát itt, itt, itt a bírókra nézve személyes kedő megérzésektől mege hangzik el. Ugyanit hozzá kell tenni, hogy ez egy olyan típusú eljárás volt, amelyben én, az ügyész tehát a politétek képviselőjével, felperesi per oldalral én csak egyszer, kétszer találkoztam, mert első fokon volt csak két tárgyalás, utána a másodfokú határozat és a, a felülvizsgálati kédelem az már tárgyalás nélkül született, tehát kázi leveleztünk a, a bírósággal, a bíróságokkal. De, hát, De nem bátorszat az, az, az, fok... az első fokon látszott, hogy ebben egy, egy teljesen megalapozatlan védeke támadása van az ügyesőnek. És a bírók egyébként teljesen szakszerűen jártak el a mondani. Jó, hát ugye erre azt mondaná a bíró, aki engel fölmentett, amikor egyszer volt egy itas vezetés, amely az ellenkező esetében is ezt mondta volna. Örülök, hogy hallottalak őszintén, sajnálom az aprópót, elképesztően találom azt a méről. Mi... Tehát maga az alaptörténet te... számúra most momentán ez a levél messze túlmutat. Tehát olyan identitási zavart mutat, amelyel én azt gondolnám, hogy foglalkozni kell, és amelynek meg kell, rá kell jönni az okain, és valamilyen módon gyógyítani kell. Én azt tudom mondani, bár ezt tudom, hogy furán hangzik, hogy egy normális országban egy ilyen legfő, nem legfőző, bocsánat, hanem budapesti főügyész egész egyszerűen nem maradhat hivatalában, hogyha ezt a kőbányai kerületi főügyész írta volna egy, már bocsánat, akkor a te ügyedben, ahol felmentettek, ne ott magadra vedd, és írna egy ilyen publicisztikát a népszavába, másnap el kéne csapni a kőbányai kerületi ügyes. Nem tudok más mondani. Köszönöm a rendelkezésre, állás sajnálom Köszönöm az a Szia! Egészen előképező. Tesszük. Jó reggelt, kívánok! Én a pénzügyi világban dolgozom. Tiborja úrnak mondanék valamit a előzetes letartóztatásról. A 2000-es évek elején egy Háskuti Mór legéndi bálint esetében az Unicredit-nél történt egy sikasztás. Másnap reggel volt a feljelentés. Egy órán belül a legéndi bálint az előzetesben volt, a rendőrség bevitte kihallgatásra. Tehát, hogyha valaki ilyen MMB-nél bemegy a vindish és följelenti magát, hogy sikasztottam, akkor ez a két hét, ez vicc. Tehát, hogy, hogy egyszerűen, amikor én elolvastam ezt tegnap, ezt az egészet, a, a, csak a szakmai részét, tehát azt, amit én tapasztaltam az elmúlt 25 évben, az alapján is azt mondom, hogy ez az úr, ez viccel. Gyakorlatilag el van borulva az agya. Jó, a fővárosi főügyésznek elborulhat az agya otthon. Egy ilyen levélben nem. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Gondolkodtam, hogy berakjam ezt a szignált, aztán gondoltam, hogy te egy egy halál vagy mit vesztetek? Azt írja tegnap, azt írta tegnap a 24.hu Kálmán a Tollából két kerületi ügyekben aktív ellenzéki önkormányzati képviselőt akar lehetetleníteni. A 9. keleti Fidesz tudtuk meg több forrásból. A terv szerint Baradnyi Krisztina együtt és Jancsó Andrea LMP ellen irányul a támadása a holnapi, azaz mai, október 5-i testületi ülésen. A cél az, hogy a két képviselőt megfosztják bizottsági helyüktől, ezzel jelentősen megvágva a fizetésüket is. Azt hiszik, ezzel megállíthatnak, de rosszul hiszik, nem ijedek meg sem tőlük, sem ettől a politikai vendettától. Reagálta a híre Baranyi Krisztina, aki egyébként nem lesz jelen az üdésen, mivel Oradra indul pártjával együtt koszorúzni a nemzeti emléknek alkalmából, egyébként egyáltalán nem, tehát könnyen lehetséges, hogy Szigetvári Viktor pont úgy találta meg, hogy az autóban ott volt Baranyi Krisztina, mert mintha Szigetvári Viktor is külföldre indult volna, és Nor Romániába, Erdélybe csak pikantériája a történetnek de nem ide tartozik Jancsó Andrea hasonlóan nyilatkozott, egyértelműen politikai leszámolásra készülnek, de rosszul gondolják, hogy ezzel cért élhetnek. Az előzetes napirendben nem szerepel, hogy szavaznának ilyen kérdésre az ülésről, úgy tudjuk, azt helyben fogják benyújtani. Az indoklás szerint a képviselőknek azért kellene távozniuk a Városfejlesztési, Városgazdálkodás és Környezetvételmi Bizottságból, csak ennek a tagjai, mert túl sokat hiányoztak. Úgy tudjuk, ezért egy Fideszes képviselőt is beádoznának, Frölich Pétert, aki valóban sokat hiányzott a bizottságülésekről. Baranyi és Jancsó viszont azt állítja, mandátumunk megszerzése óta kevésszer hiányoztak, és akkor is a legtöbbször igazoltan. Megkerestük Bácska János fideszes polgármester, tudja -e az ellenzéki kiszorítást célzó javaslatot, az önkormányzat a azt a választ kaptuk, hogy a polgármester úr jelleg nem tud válaszolni, de az ülés nyilvános, és ott szeretettel várnak minket. Ha lesz ilyen szavazás, akkor kimenetele nem kérdéses. A 17 fős testületben csupán öt ellenzék és egy független képviselő ül. Jancsó, Andrés Baranyi Krisztián és nyilván Valónak gondolja, az előterjesztés valós oka az, hogy olyan kerületi ügyekkel foglalkoznak, amelyek kínosak a kerületi vezetésnek. Az ellenpés képviselő nemrég tett feljelentést a kerületi vezetés gyanús ingatlan ügyei miatt, ugyanis kiderült, hogy az önkormányzati tisztviselők is okonai is nevetségesen olcsó jutottak önkormányzati ingatlanokhoz. Baranyi Krisztina pedig legutóbb azzal hozta kellemetlen helyzetbe a helyi Fideszt, hogy észrevett, hogy a érvénytelen egyet adnak, és az üzemeltetésüket egy olyan vállalkozóra bízták, aki jelenleg parkolási pénzek eltüntetésével vádolnak pedig az illatos úti méreg elszállítását harcolta ki. Nem lenne feladatom. Jó, tudják, mit majd a bácska Jánoszal folytatott beszélgetésben. Jó reggelt lett. Hát egyrészt ugye én. Termólenesen visszaélek azzal a lehetőséggel, hogy vagyok olyan emberekkel kapcsolatban, akiknek 6 és 7 óra között reggel küldök egy SMS-t, hogy rendelkezésre állnak-e. Három személynek küldtem SMS-t, Filipov Gábornak, önnek és a Szigetvárjának. Filipov megkért, hogy inkább holnap önök ketten rendelkezésre álltak. Az, hogy másoknak ki hogyan áll rendelkezésére, azt nem tudom, bár mindenkit fel tudnék így hívni. Ezt hívnák egyébként közszolgálatnak, beleértve, ha persze fontos dolgokkal foglalkozó mert ha nem foglalkozom foglalkoz, fontos dolgok, akkor miért hívogatok én, vagy miért küldök SMS-eket, hajnalok hajnalám. Próbálom megérteni ezt a cikket, és azért is vagyok zavarban, mert egy olyan orgánumról van szó, amelyben viszonylag régen írtam, de amely korábban hozta az én írásaimat. Először is azt kérdezem öntől, hogy... Vajon milyen tény alapja lehet ennek a cikknek, ami egyébként nem jöhetett volna létre anélkül, hogy valaki ne tájékoztatta volna a bizottságból a lapot, hozzátéve, hogy a két konkrét érintett volt ez, hiszen ez sose derülhetne ki, akik egyébként kongatnak egy harangot joggal, vagy alap nélkül megfelelő rész aláhúzandó, de hogy ne legyen sokkal hosszabb a kérdés, mint a válasz, áruljál nekem, hogy ha megengedheti magának, hogy őszinte legyen, akkor amikor olvasta, akkor az volt önben, hogy vajon ez kiszivárogtatta ki, mert igaz? Az már nem volt benne, mert a frakcióülésen amikor tárgyaltuk, akkor fogadást lehetett kötni arra, hogy hány óra múlva ki. Nem, nem telt el 24 óra. Magyarul, hogy ez a Fidesz frakció ülésén hangzott el? városban. Ez nem, de valami ilyesmi. Nem, nem. Önök erről beszéltek a Fidesz frakcióban, Ferencvárosban. Ez így van. Ott kik voltak jelen? Frakciótagjai, illetve a külső szakértők. Külső szakértő az minek? A szakbizottságnak a tagjai külső szakértők is. Őket, ők akkor is ben voltak, amikor erről volt szó? a politikai közösségnek a tagjai. Összesen ez hány ember? 20. Mikor volt ez a, a bizottsággyűlés? Kedden este. Ugyan a csütörtök van. Uh, nem a legfontosabb, de ha ön kejfejacsi hallgató már pedig az, akkor ön nagyon jól tudja, hogy engem mindig is foglalkoztatott az, hogy az ember mit tud tenni ilyen szituációban, de ugyanilyen szituáció az, amikor az ügyészség azt, amikor, amikor, amikor egy akta landol egy szerkesztőségbe, miközben, de önt nem foglalkoztatja az, hogy ebből a 20 emberből ki az, aki tájékoztatja a 24. t Foglalkozza, de reménytelen kideríteni. Fontos vagy fontos kérdés egyébként? Szerintem mikor nem először történik meg ilyen onnantól kezdve nem Magyarul, hogy kopik. Mi csinál? Hogy kopik. Hát... Magyarul, arról beszélgetünk, hogy valamikor fontos volt, de mintán tehetetlen vele szemben, feltartja a két kezét. Hát mindig fontos, de ez az a típusú jelenség, amire nincs jó... Hát, vagy van megoldása közben a hétköznap ennél fontosabb dolgaival, akkor az ember nem tud foglalkozni. Hát azt is mondhatom, de... De, amiről két ember tud, arról adott esetben mindenki tud. Ez nem feltétlenül van. Így. Ezt, ezt ön nagyon jól tudja, erre a mi kettőn kapcsolata a példa. Tehát az, hogy Magyarországon nem. ez gyakran előfordul, az nem jelenti azt, hogy ez így kell, hogy legyen. Persze, hogy nem, de, de nem válogathatja meg az ember a, a elvtársait. Azt kérdezem öntől, hogy ezen a bizottsági ülésen milyen döntés született? Nem volt bizottság. Akkor a frakció, rosszul fogalmaztam el, ezen a frakció ülésen. A egy politikai döntés született. A politikai döntésnek az volt a lényege, hogy. Hát nézzem, most akkor címezzük meg, a Kejfe Jancsiban a jövő elkezdődött. Beszélgetünk egy olyan dologról, ami még nincs. Én ezt értem, de a politikai döntés megszületett, lefebben azt mondja, hogy nem akar erről beszélni. De akarok róla beszélni, azok után, hogy kiszivágott, mire beszélnek. Azért nem akar beszélni, mert hogyha a 24.hu-nak nem állt rendelkezésére, akkor miért a rendelkezésére nekem? Hát pontosan azért, mert a 24.hu nem így kérdez, más a viszonyunk, nincs viszonyunk, mert egynek se kérdezett, illetve megkérdezett, de azok után, hogy olyan tényeket közölt, amik nem tények. Nézze, amit én nem értek, és amit én kifogásolnék, és ugye itt volt az, amikor felsziszentem, és abba hagytam Kálmán Attila Tollából, ugye, az a szöveg szerepel itt. Ugye nagyon nehéz semlegesen beszélni a szónak abban az értelmében, hogy tényszerűen, de közben elhagyni azt az összes jelzőt, ami alapján lehet látni, hogy az illetőnek vannak saját intenció és invenciója, amelyek egyébként félrevéhetik vihetik a beszélgetést. Azt írja az utolsó mondatban, utolsó bekezdésben Kálmán Attila. Baranyi Krisztina pedig legutóbb azzal hozta kellemetlen helyzetbe a helyi Fideszt, hogy észrevette, hogy a parkoló érvénytel adnak és az üzemeltetésüket egy olyan. Két dolgot szeretnék innen mondani. Az, hogy érvénytelen jegyet, az idézőjelbe kellett volna tenni, hiszen jelen pillanatban nem tudjuk, hogy érvénytelen. De ennél, de ennél sokkal, de sokkal fontosabb, hogy a kibabrált, kurva életbe, ha egyébként a baradnyinak igaza van, és tételezzük fel, hogy igaza van, akkor nem a helyi Fideszt hozták zavarba, vagy kellemetlen helyzetbe, hanem az önkormányzatot és az önkormányzatnak valamilyen cégét. Könyörgöm, nem lehet mindent pártpolitikai szempontok alapján nézte, nem a helyi Fidesz hozzák zavarba. Az, hogy a helyi vezetés, egy, vagy hogy a jelenleg az önkormányzati vezetés az Fideszes, az nem jelenti azt, hogy egy ilyen konkrét ügyben a Fidesz veszít, ott az önkormányzat veszít. Amikor egyébként a pártagságot összetévesztjük az intézményes rendszerrel, az már egy olyan betegség amely a ráknak egy olyan előrehaladott formája, amely után csak is a halál jön, szerintem ez sugárkezeléssel se gyógyítható. Nem a helyi fideszt hozták ezzel kellemetlen helyzetbe. Ez pontosan így van, és erről a politikai döntésnek ez a veleje is magva. A kurva életben. Meg kell. De nem a Fideszt védem ezzel, ha ez egy MSZP-s lenne, ez egy MSZP-s irányítású önkormányzat lenne, akkor nem az msp t hozzák ezzel kellemetlen helyzetbe. Pontosan, erről szól a, a döntés, ha meghozza a képviselőtestület, hogy valamilyen módon politikai választ kell adni a nemzetlen politikai támadásokra, amivel Ferenc vár Igen, csak az a helyzet, hogy ez a 24.hu írja, így a Baranyi, nem, ő is szokott kétségtelen. Tehát igen te erről beszélünk. A... Jó, csak érti? Ez? Igen, jó, nem fogok mondani mondatokat, mert nem, nincs kedvem ezt ennél részletesebben. Azt kérdezem öntől, hogy a matematika mit mutat? Tehát amikor születik egy politikai döntés, akkor azért nem árt, hogyha annak van ténybeli alapja. Jancsó, Andrá és Baranyi, Krisztinának az abban a bizottságban való hiányzások, amelynek a tagjai... Ilyen. Tehát, hogy ez nincs is ezzel összefüggésben. Magyarul, hogy ez a magyarázat, amit a 24.hu ír, az nem igaz. Nem. Magyarul, hogy aki tájékoztatta a 24.hu-t, az bizonyos szempontból összehordott hetet. Havat a hetet az igaz, igaz volt, a havat az nem. Annyiban igaz, hogy a fideszes képviselő, aki szintén felmerült ebben az ügyben, ő tényleg többet hiányzott, mint amennyit mi szerettük. Van. Értem, de ő tényleg hiányzott, a másik két személyek kapcsolatban tényleg... viszont nem ez merült föl. Ugye az a cikk leszámolásra készül a Ferencvárosi Fidesz. Tétele, ez, ma napi, ez ma napirendre kerül? Tehát valaki napirenden kívül szóba hozza? Nem napirenden kívül, én mondjuk az Ön ezt elő fogja terjeszteni. Valamilyen eredmény fog születni. Tételezzük fel, hogy megszavazzák. Vajon azt joggal fogják-e politikai leszámolásnak nevezni, vagy egy politikai célzatú döntés lesz, politikai célzatú támadásokkal szemben, amik között van lényegi különbség, de nyilvánvaló, hogy ma a kattintás nagyobb számban következik be, ha a cikk címe az, hogy leszámolásra készülnek a Ferencvárosi Fideszben. Percet, a vélemény szabad, ha a Viktor. Abszolút. Egy, eszembe jutott az a bizonyos per történet, de legalább el lehet mondani, hogy a bíróság az se tekintetben. Ugye ezt a történetet mi Én már egyszer egy végigvettük. Más, más distinkciót tennék. Ugye Szigetári Viktor a szinisztmus határát súrolva mondja azt, hogy he, he he figyeljünk csak oda. A kúria nem azt mondta, hogy igazam van, hanem azt mondta, hogy a véleményem szabad. Tehát azért ez minősített. Igen, de ezt, ezt disztingváltan mondtam, mert ez ahhoz a részéhez kapcsolódott, amit Ibolya Tibor megtámadott. De most... Igen, csak ennek van köze a mi ügyünkhöz. Hát nekünk nem az a bajunk, és a Fidesznek, az, a Fidesznek sem az a baja, hogy az öt esetben kígyott békát kiabálnak ránk, de legalább lenne igaz, amit mondanak. De egyetlen egy esetben nem bizonyították meg azt, amit ránk olvasnak. Jó, de ugyanez a másik történetben viszont ebben a formában nem igaz de a distinkció akkor is érdekes. A distinkció akkor is érdekes. Azt kérdezem öntől, hogy mi az üzenete annak... Tehát azt kérdezem öntől, hogyha valaki egyébként hasznos tagjai voltak, -e ennek, a bizottság... tagjai voltak -e ennek a bizottságnak hasznosabb tagjai voltak ennek a bizottságnak ezek a hölgyek annál, mint amikor a politikát, tehát hogy egybe lehet -e vetni a, poli a, a bizottságban való ténkedésüket a politikai támadásaiknak a csújával. Tehát, hogyha ön egy osztályfőnök lenne, e, akkor azt próbálom érzékeltetni, hogy össze lehet-e vetni két ilyen dolgot, és egy felelős vezető, akinek ugye Filip után szabadon a fizetésében benne van egy nullával, hogy bírja a sajtó és a saját önkormányzati képviselőinek a támadását, szóval hogy, hogy egy bölcs vezető vajon tűre mennyi ideig tűr és ha olyan döntést tesz lehetővé, mint amilyen feltehetően ma megszületik, akkor egyébként az egy indokolt pofonnak tekinthető. Nem bölcsvezető, a képviselőtestület fog dönteni, nem én egy személyben döntök. Ez az egyik. A másik, a messzebről kezdjük, egy önkormányzatnak nem kötelessége az egy darab pénzügyi ellenőrzőbizottságon kívül más bizottságot létrehozni. Az összes bizottság csak a szakmai munkát segíti elő, hogy a képviselőtestület úgymond minden más, ugye a laikus tagjai előkészített döntéseket tudjanak hozni. Amit kérdezett, arra pedig az a válasz, hogy összevethető vagy nem összevethető, mivel végetve mondom, ez politikai, és nincs más politikai lehetősége, nincs más lehetősége politikai választani egy közösségnek csak ez, ezért történik ez. Egyébként, hogy összevethető vagy nem csak egy érdekes adat, Jancsó képviselő asszony, egyetlen egyetlenet nem szólalt még föl a Adnak az eszkalációja, amit ez a döntés adott esetben lehetővé tesz, azzal gondolom ön, én most nem a képviselőtestülettel beszélgetek, számol nem számolok, mert nem tudom értelmezni az eszkolációt ebben az esetben. Semmiféle e, alapjú... De én ezt tökéletesen tök tök tök alapjú... tök értem, de nekem ezt a kérdést fel kellett tennem, hiszen Iram. nyilvánvaló, hogyha egy ilyen irányú döntés születik, akkor sejthető az, hogy minek lesz ön kitéve. Beleért vagy őszintén kíváncsi vagyok arra, hogy a kettőnk beszélgetését bárki is átveszi-e, mert e tekintetben ez mindenféleképpen új novum, nem mintha vágytam volna rá, csak kíváncsi vagyok. Kíváncsi a figyelem az eseményeket, este beszéljünk. És Persze. aztán amondó vagyok, hogy holnap pedig, ugye, mert ma ez a döntés megszületik, holnap mindenféleképpen szorítsunk időt, hogy pár percet beszéljünk. Beszéljünk. Köszönöm. Én is köszönöm szépen. Szerintem nem volt ba, hogy használtam a szignalt. Van pár percük, hogy hozzá szóljanak. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Csak annyit lettek a műsornak a szerkesztéséről, hogy ezt mindezt reggel 6 és 7 között hoztam össze. Egyébként egészt mást terveztem. Jó reggelt! Lakatos István, jó reggelt! Szia! Én azt nem értem a beszélgetésben, hogy ez a két hölgy hogy került be ebbe a bizottságba? hogyha politikai okokra hivatkozva ki lehet tenni őket annak. Hát nyilvánvalóan nem politikai okokból kerültek be, de politikai tevékenységük miatt kerültek ki. Tehát ezt speciál nem egészen. Tehát létrehoztak egy bizottságot, majd ezt így honorálják. De az, hogy mit végni, a munkát végeztek ebben a bizottságból, semmit nem hallottunk. Tehát most a... hallottad, hogy Jancsó, Andrea egy egyetlen... Nem, ezt... nem, nem, nem, az nem. A polgármester úr azt mondta, hogy a képviselő ülésen nem szólalt fel egyetlen egy a képviselő. Ez nem ugyanaz. És attól még egy képviselőnek a munkája szerintem sokkal sok lényeg, mint hogy a Jó, testületi meg fogom testületi kérdezni, testületi, de, de én a bizottságülésre emlékszem, de megkérdezem Két kérdés. Az egyik az, hogy ez a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság, ezt mi célból hozták létre? A 27 éves Ferencvárosi gyakorlat, és ez minden cikkűzban kormányerőktől függetlenül betartatott, hogy a bizottságot összetétele tükrözi a választásére. Jó, de ez egy, ez egy korábban is létező bizottság volt? át más néven, meg más összetételben, de létezett. Hogyan lettek ennek a bizottságnak a tagjai, a hölgyek? Hát elmondtam, a választási eredmények mindvényében, annyi helyet kapott az LMP. Oké, az, okay. az előférjét, nem tudom, hogy kiértette jól, ezen a bizottságon nem szólalt föl Jancsó Andrea, vagy a közgyűlésben nem szólalt föl? Hát emlékeim szerint ezen a bizottságon sem, de a testületűlésem biztosan. Igen, végezetül pedig az, hogy ebben a bizottságban ők érdemi tevékenységet az elmúlt időben kifejtettek-e? Hát én szerintem ez most indifferensebből a szempontból valószínűleg meg kell nézni az összes felszólalásokat egyeteket nem erről szól most Az a büntetés, nem az, az a döntés, ami szol, szol, születni fog az egy politikai büntetés miközben ilyen kategória talán nincs is Szerintem következni, jokozat, nem büntetés Köszönöm szépen 061 489 0999 és 0367 Két téma volt ma, két széket -9 0 -9 -9 -9 és -30 -7 -7 1, 0, és Én négy percig hallgatni fogok, és nem lesz zene. Ez maga a keifei Ancsynak a beleje. Jelenek János vagyok, nagyon-nagyon szomorú vagyok, az, amit a bácskai úrt elő, az, az szerintem szánalmas, és egy politikai leszámolásnak tekinthető. És hogyha föl vagyunk háborodva azon, amit a budapesti főügyész csak véleményként megfogalmazott, akkor ezzel kapcsolatban duplán föl kéne háborodni. Értem is, amit mond, meg nem is értem. Én azt gondolom, tehát azt kérdezem öntől, hogy ha én azt mondom önnek, és most ez kizárólag a, a bácskai féle történetre vonatkozik, hogyha valaki olyan politikai, tehát politikai olyan sebeket ejt, egy testületen, amelyet azért ejt, mert abban fennállhat a politikai haszonszerzés célja, miközben maga a történet nem feltétlenül igaz. Illetve mindig utólag derül ki, és ezt a tevékenységét azért folytatja a médiában, mert a, még csak hivatkozás sincs arra, hogy ezt az önkormányzaton belül nem lehet megtenni, hiszen az önkormányzaton belül megteszi, de rendszeresen vereséget szenved, ezért fogja magát és kilép ebből az önkormányzatiság köréből. És a, sajtó... a nyilvánossághoz fordul. Hát a nyilvánossághoz fordul, de a nyilvánossághoz fordulásnak a formája az már nem közömbös. Tehát hát igen, én... de ki, ki dönti el, hogy mi az a határ, aminél ezt így minősíthetjük, ez az egyik, a másik, hogy a Fidesz országosan nem ezt hanem, a lennének a százszoros sát csinálja. Én ezt értem, de én aznak a, azt a lehetetlenséget próbálom elkövetni, hogy ezt a történetet mégis önállóan nézzem. És amikor én az önök figyelmét felhívtam, részint a messzire jött ember bevezető szövegében az Aquarium Club volt bárjába, ahol ismét, ahol ismét elvárom önöket, most már lokál hétfőn este fél nyolc, hol a rádióban, azt kell, hogy mondjam, hogy valójában a Fidesz túlhatalma és a Fidesz kritizálhatatlansága, és sok minden, amit nek egyébként jó, rossz dolog, az oda vezet, hogy olyan e, egyességek születnek, vagy olyan szövetségek születnek e, ellenzéki politikusok és sajtók között, amely úgy próbálja megvívni a harcát, ahol egyéb, az, azért vívja meg a harcát ebben a formában, mert ott, ahol megvívhatná a harcát, ott nem megy neki. Hámer közszolgálat nincs. Nem csak közszolgálat nincs, ne felejts el, itt nem a közszolgálatnak van jelentőségét. Annak van jelentőség, hogyha valakit permanensen leszavaznak az önkormányzaton belül, de, de, de, de, de. Igen. akkor ő milyen megoldást talál? Így van, hát a nyilvánosság az az egyik megoldás. Azt mondják, hogy ez a tudom hanyadik hatalmi ága. Igen, a igen, de ez időzéjesen kellene, hogy legyen. Magyarországon ma a sajtó konkrétan hatalmi ág, és én korábban szerettem volna hatalmi ág lenni, ma nem. Különös tekintettel arra, hogy a sajtónak a szakmaiságát én erőteljesen megkérdőjelezem, a hatalmi ágak szakmaisága pedig ne legyen ebben a formában megkérdőjelezhető. Igen, egy 89-90-ben is ugyanez volt a helyzet, akkor is a, a sajtó messze túlnőtt, mint ami az önmaga. Jó, csak én szeretés. azt mondom, hogy Baranyi Kristina a jó dologaiban is a sajtót, tehát most az a kérdés persze, hogy mit nevezünk jónak és mit rossznak, de... de nincs más eszköze. Hát jogi eszközei nincsenek. Politikailag most fogják kiszorítani teljességgel. Hogy hát, szorítanák ki teljességgel az önkormányzatból, hát, nem úgy, szorítja úgy, ki? Úgy, teszik a, a működését a bizottságban, mert a bizottsági tagsággal jogjuk is járnak, tehát hogy kezdeményezhet föltárhat dolgokat, Ugyanezt meg tudja tenni önkormányzati egy, nem, képviselőként nem, nem, tudja, nem, tudja megtenni. Sajnos. Az önkormányzati képviselőnek a jogosultsága nagyobb, mint egy bizottsági tagjé. Én, én 16 évig voltam önkormányzati képviselő, ezt pontosan tudom. Ez a belső szabályokat úgy lehet alakítani, hogy aki nincs benne a bizottságban, nem csak hogy pénztől esik el az egy dolog, de nem érdekes, de nincsenek azok a jogai azban a bizottságban azok a kezdeményezési jogai hozzáférési jogai, amik lehetnének, még bizottsági tagják. Jó, magyarul ön nem így fogalmaz, de én azt mondom, hogy független attól, én a kérdés valójában így teszem föl, hogy és akkor ezt meg is szavaztatom, hogy független attól, hogy Baranyi Krisztinának, vagy bármilyen ellenzéki képviselőnek, önkormányzati képviselőnek igaza van-e vagy sem, egy nagy hatalommal rendelkező vezetőnek legyen az tanácselnök, polgármester Igen. tűrnie kell, mert ez benne van, és most a Rákai filipet is felejtsük el, és akkor még egyszer nagyon fontos distinkció, hogy úgy kell tűrnie, hogy közben az, aki fellép vele szemben, adnak hol igaza van, hol nincs hol igaza, nincs. Pontosan. és belét, vagy hol feleszközöket alkalmaz vele szemben. Hát ezt írják demokráciának, azt pedig, amit a Bácsiőr most ki fog alakítani, az a demokrácia ellentéte Szerintem. Úgyhogy én így tavasztam, és köszönöm, hogy meghallgatott. Oké. Okay. Tűrnie kell, nem kell tűrnie. Összegyűjtenék tíz szavazatot, és tudják, mint azért kíváncsi is vagyok, hogy van-e itt most ennyi hallgató. Ilyet nem csináltam lehet, hogy belefog most nagy csapdába hozni. Kilenc szavazat kell. Tűrnie kell, nem kell tűrnie. 061-489-0999 és egy, hat, egy. Van itt tíz olyan ember, most már hát csak kilenc, aki leteszi a voksat. Jó legöt. Haló, köteles. Köszönöm. Én is. Jó reggat. Jó leget, kívánok. Szerintem tűrnie kell. Köszönöm. Jó leget. Köteles tűrnie. Köszönöm. Még hat telefon. Jó leget. Tűrnie kell. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! El kell tűrnie! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Tűrnie kell! Köszönöm! Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! El kell tűrnie! Köszönöm! 1-2-3-4-5-6-7-8! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Természetesen tűrnie kell! Köszönöm! Valaki telefonál, de nem veszem fel a tizedik telefon. Jó reggelt! Jó reggelt, szintén tudni Jó, nagyon szépen, köszönöm. Köszönöm szépen, több telefonra nem tartanék igényt, de nagyon örülök, hogy ez a tíz telefon összejött, nagyon. Három a magyar igazság. Lehet egy fél percre? Régóta ismerjük egymást. Igen. Én teljes mértékben megőrtem Önt, és érzelmileg Ön mellett állok jelen pillanatban. Ezzel együtt azt gondolom, hogy ezt a 10 nullát, amiben ugye az volt a kérdés, hogy Önnek tűrnie kell-e vagy sem, és nem az volt a kérdés, hogy kinek van igaza. Ja, ja. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy... De hagy, lehet megjegyzésem? Több is lehet. Teljesen rámutat a népszavazások, közvénytutatás, stb. Tehát, hogy is milyen kérdést tesz fel az ember, olyan választ kap rá. Első megjegyzés. Ez így második, igaz. Második megjegyzés. Még egyszer nem én hozom meg ezt a döntést. De ön az előterjesztő. Hát ki más. Hát, nincs más lehetőség, de csak én lehetek. Ez az egyik, másrészt, de ez tényleg a Momentum természetesen vállalnám akkor is, hogyha nem csak én lehetnék. De a másik, hogy akkor viszont tűrjék azok is, akik majd elszenvedik, vagy nem szenvedik el. Jó, csak azt értse meg, hogy ma a Fidesz olyan nagy, hogy és erről korábban más ügyekben is beszéltünk, hogy és az egész, az egész társadal működését most fél percben nem fogom tudni összefoglalni. De azt gondolom, hogy az ön emberi szakmai nagyságát, tehát hogy mondjam, jelen pillanatban az emberek nem azon gondolkodnak, hogy önnek igaza van-e vagy sem, hanem azon gondolkodnak, hogy akinek adott esetben igaza lehet, de sokszor nincs igaza, vagy igaza van, de nem megfelelő módon adja elő, hozhatja-e apparátusbeli főnökét abban a helyzetbe, hogy az ő tevékenységét az ő személyére és az ő általa vezetett önkormányzatra nézve annyira negatívan ítélje meg, hogy kicsapja a bizottságból, mint ahogy kirúgnak egy tanulót. És ahogy egy iskolaigazgató mindent elkövet egy jó iskolaigazgató annak érdekében, hogy a személyes érzelmeit félretével lehetővé Egyébként a gyereknek az, hogy kiállja azokat az osztályokat, amelyek egyébként abban az iskolában vannak, azt kéne önnek átgondolni, hogy miközben én tudom, hogy mit él át annak kapcsán, ahogy igazságosan vagy igazságtalanul támadás éri önt Jancsó, Andrea vagy Baranyi Krisztina által, hogy vajon az ön öm, statutumában, ami egyébként ebben a formában nem létezik. Nincse benne az, hogy önnek ezt tűrnie kell. De nem róla. Ezt kellene már megérteni sok mindenkinek, és bárki másnak. A polgármester törvény szerint is, meg egyáltalán is a képviselőtestületet, az önkormányzatot, egy kerületet képvisel. Tehát nem a személyemről van szó. Én ezt, értem. Én ezt értem. A másik meg, hogy ne felejtsük el, hogy ez okozat, nem pedig ok. Ez okozat, ez valaminek a következménye. És amit elhangzott az érintett képviselők nem használták ki az összes lehetségeset. Sőt, Ezt is értem, de én nem felejtem el, amikor Várnai Lászlóval kapcsolatban Karácsony Gergelyel arról beszélgettünk, hogy van, ha jól emlékszem, van olyan, hogy méltatlansági eljárás. És a méltatlansági eljárásnak vannak objektív kritériumai. Itt ilyen objektív kritériumok nem tudom, hogy vannak-e, azt feltételezem, hogy nincsenek. Ez egy politikai döntés. A kérdés az, hogy egy ilyen helyzetben az ember, miközben az igazságérzete ez diktálja, az emberi nagysága nem győzi ezt le, mondván, hogy de most nem tudok más mondani, mint amit a vitrai mond, mind aki felülkerlekedik, alul marad, miközben ő nem kerekedik felül, teljes mértében értek mindent, amit mond. Beléltve a népszavazásokkal kapcsolatos gondolatát is. De hogy mégis... Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, a, hogy a nem létező ő, ő, politikai statutumában a, Ö, ö, polgármesteri arcpolitikájában az van benne, hogy bassza meg a kurva életbe. Ja, de meddig? Valószínűleg a kérdésben. Valószeg, nem, valószeg de meddig egészen meddig? addig, amíg az illető nem csinál olyat, amivel kapcsolatban méltatlansági eljárás lehet indítani, mert az jogilag megáll. Ez, Ez jogilag nem. nem állna meg. Ez nem méltatlansági eljárás. Én ezt értem. Én ezt értem, de ne legyen politikai büntetés egy önkormányzati képviselő. Azzal együtt, hogy az én, az ön, tehát ugye én éppen most kívánom megszakítani a kapcsolatot, de látja, még én is azt írtam neki, hogy keresek egy alkalmat, pedig hát ki vagyok én önhöz képest. De ez nem, nem rólam vagy róla szól, ez jelenségekről szól. Így van, de ezáltal mégiscsak önről is róla szól, jelenségekről szól, amelynek a megvitatása nem úgy működik, hogy befogom a másik száját, hanem cáfolom annak a, a ténytartalmát. Jó, három éve, három éve. De azt értse meg, hogyha a nép oda bejutatta, akkor ön onnan, ebben a formában nem kiutathatja, de mégis ellenérzés kelt a népben, és nem az foglalkoztatja a népet, hogy önnek igazaba nem arra hogy a hatalmával visszaér. Ezzel számolja. De, de nem, nem, nem, nem. Én arról beszélek, hogy egy a képviselőtestület, ahol képviselünk e, e, sok választót, az e, vegyük azt... Minden Jó, át, akkor csak azt mondjuk, hogy ez akkor ez népszavazás kéne. De ért mindent értek. De, de ez egy klub. Ez, a klubba, de ez, oda megyünk, kopogunk a Igen, rajtó, de ez nem, nem egy klub. Találunk. De nem, ez nem egy klub. Ez nem egy klub. Az önkormányzat nem egy klub. De vannak szabályai. De vannak szabályai. Igen. Így van, de ar arra jogi szabályok vannak. Egy klub hivatkozhat arra, hogy valaki méltatlanná vált a tagságára, és egy klub kizárhatja, de az önkormányzat nem. Ebben azért értelem... nem... Ki. Hát ez meg a Én ezt értem, de a, a, a, a, a, bizottsági tagság, a bizottsági tagság se szűnjön meg. Én azt tudom önnek mondani, első és utolsó kejfei Jancsi... Aki egyébként azáltal nyert ismerettséget önnel, hogy az én műsoromat hallgatta, hogy én végigmentem ezen a történeten, és miközben érzelmileg maximálisan azonosulok önnel. De ön ezzel azt mondja, hogy mindent lehet végig... Nem, nem ezt mondom, nem ezt mondom, azt mondom, hogy az érzelmeimet elválasztom az eszemtől, azt mondom ezzel. De ez nem pusztán érzelmi döntés, és nem egyedül fogom hozni. Én ezt értem, de ez már, ez már magyar. Figyeljen! Azt értse meg, hogy most nem lesz arra módja, hogy aludjon rá egyet. És azt is mondom, hogy senkivel ne tanácskozzon. Most saját. a -e többieket, hogy nem én találtam ki. Lényegtelen! Hát ne. egyáltalán nem, mert ha van akkor nem lényegtelen. Akkor viszont, á, akkor viszont adja elő ő. Akkor ő, és ön meg szavazzott ellene. Nem, nem, nem, nem. Hanem ö, ha én vagyok az előterjesztő, akkor majd én a szavazatommal kifejezem, hogy ezzel azonolom. Így van. Így van. De, de ez mikor vagyunk eztől? Egyrészt. Én azt is értem a jó szándékát, hogy ön úgy látja és úgy érzi, de ennek más a foglalkozása. De ez, nem, ez most én nem pont... Púlta... Azt értse meg, hogy a jogi értelemben nem voltak sárga lapok, morális értelemben pedig... Nem Nézze, volt egy... a sárgalapok, nem mert csak sárga lapok voltak. Én ezt értem, előtt. de ezzel, igen, nem önmagamnak mondok ellen, hogy végül is ugye egy játékvezető kiállíthat egy játékos, csak azért mert beszól neki, nem kell... Nem, kell, ne, nem jó, oké, őre bízom. Én annyit, amit el tudtam követni, elkövettem, min, mindenkit értek, de nem szeretnék úgy csinálni, mint a, a bölcs rabbi, hogy neked is igazad van, neked is igazad van. Um, ennyi. Köszönöm. Én is nagyon szépen köszönöm. Tessék. Tessék. Jó reggelt, Horváth Péter. Elnézést, hadd mondjak már ez egy szót. Azért vannak ellenfelek és vannak ellenségek. A baranykiszi nem politikai ellenfél, hanem a baranykiszi ellenség. Az ellenségeket így le kell számolni. Ez a véleményem, és a bácsoknak ebbe az, ellen, a... az ellensége, Péter le kell számolni, de, de olyan keretek között, tehát itt túlhatalma van. A polgármesternek, aki ha ezzel él, teljesen jogszerűen él bele, abban a közegben, ahol mi vagyunk, ennek a vízhangja olyan, mint amit most a hallgatóim tükröznek, és én a hallgatóimmal mehetek szembe, de attól ők jelleg többen vannak, mint én, és az én cizellát véleményi alkotásom őket nem érdekli, miközben egyébként azt sem mondhatnám, hogy nem értek egyet a hallgatóimmal. Elmaradtak a nyolcas hírek, elnézés kérek érte meg, már réges-réga el kellene beszélnem. Ha telefonálnak, tegyék meg. Tíz nulla szavaztak, ez teljesen egyértelmű. Tehát ez nem, nem kell fogok kommentárt fűzni. Jó legőtt. Jó reggelt, szeretném megköszönni Baranyi Krisztináknak munkáját is. Ne, ne meg semmit, ezt az egészet olyan mértékben sikra ne vigye jó, amit a Kejfei Jancsi ebben a formában visszautasít. Amit én Baranyi Krisztináit ebben a műsorban elkövettem, azt elkövettem. Amit el lehetett követni Bácska János mellett, azt elkövettem. De itt hűségnyilatkozatokat ne tegyenek, jó? Jó reggelt. Jó reggelt, János, Jánosnak. Nem, nem, nem nem, nem, nem, egy kör egy Jó reggelt! Mondom, jó reggelt! Jó reggelt! Ön használta azt a kifejezést, hogy emberi nagysága, amikor a bácskai úrral most beszélt. Várjuk meg a délután, elő fogja ezt vagy sem? Ha előszerjeszi, megszabadja -e a saját előterjesztését vagy sem? Ettől figyel, vagy van emberi nagysága, bácskai úrnak vagy most. Addig én ebben nem fogja Egy mondatot engedjenek meg, de ez teljesen szubjektív, és nem ide tartozik, és közben nem fogok ellenmondani annak, amit a hallgatóval tettem az előbb. Én egyebek közt azért dolgozom egyedül, mert a csoportos együttlétem az permanensen ilyen szituációkhoz vezetett. Permanensen voltam Baranyi Krisztina és Bácska János, és ezt csak egyetlen egy tudtam megoldani. Eddig, ha egyedül voltam, mint tapasztalhatták, akkor sem mindig. 061-489-099-9 és 0636771161 először. 061-489-099-9 és 0636771161 másodszor. 061-489-099-9 és 0636771161. Senki többet? jó köszönöm szépen a lehetővé teszik hogy tovább menjek most egy érdekes dolog lesz hát ha, ha sikerül nem biztos hogy sikerül Lehet? Fia la vagyok, lehet? Ne, de tülön. Lehet? Egyszer. Nincs vége. Lehet? Lehet, igen, igen. igen. Elvileg hallják egymást. Szeretnék valamit önökkel megbeszélni, de kitérhetnek erről. tehát ilyen kötelezettségük nincs. A mai műsor 6 és 7 között sikerült megszerkesztedem reggel, és ugye ez a kejfejancsi leg, legnag... Tehát az én szabadságom az mindenek felett való. És a kapcsolati rendszerem is mindenek felett való, hogy amikor 6 és 7 között valamit eldöntök, akkor sokszor még az is sikerül, hogy megszervezzem. Itt most konkrétan, amiért önök itt vannak egymás mellett, az az, hogy valaki felhívta a figyelmet, hat és hét köt meg valamit, én találtam, és volt aki más. Arra 24. hún megjelent cikre, ami arról szól, ugye idézni csak pontosan szépen, hogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. Elvesztettem az első oldalt, megvan. Ez arról szól, hogy leszámolás készül a Ferencvárosi Fideszben. Én jól érzékeltem, hogy Ugi Attila hallotta a, a beszélgetés egy részét? Én igen, igen, igen. Autóban ülök, és, és, és hallottam olyan 755 A Szigetvári beszélgetés második felétől követem a műsorban. Tehát hallották, ha, hallotta ezt a részt is? Igen, igen, igen. Hát akkor nem foglalnám össze. Azt kérdezem önöktől, és nem várom el önöktől, hogy tanácsot adjanak Bácskai Jánosnak, de mind a ketten polgármesterek, mind a ketten fideszesek, és ennek nincs jelentőség. Annyiban van jelentősége most, hogy tartoznak egy politikai családhoz, tartoznak felelősséggel az ország és a konkrét kerületük iránt, de most leginkább saját maguk iránt, és még egyszer, ha nem akarnak erről beszélni, akkor másról fogunk beszélni nem, tehát nem, nem akarok semmit a szájukba adatni, itt abba is hagyom. Azt kérdezem önöktől, hogy az elhangzottak alapján van-e véleményük, és azt elmondják el. Jó reggelt, kívánok, szervusz ö, ö, Jó, én, hagy, én egyrészt hall, hallgatom a műsort, ö, egészen biztosan nem veszem a bátorságot magamnak, hogy más kerületnek a, a, a problémáira Es, ez, nagyon, ez nagyon fontos, én is ezt gondoltam, azt kérdeztem, hogy el tudunk vonatkoztatni olyan mértékben. Én, én, én hagyj fordítsam meg, én fordítson meg, egy olyan témát szeretnék előhozni, és nekem nagyon De kis meg segítenek volt. nekem abban, hogy akkor egymással is beszélgetnek, tehát nem csak velem, hanem, hanem egymást. Mint lás, régen. Lássuk a medvét. Tehát okay. akkor hagykívek én is, tanácsot, és tudom, és szoktunk is beszélni arról, hogy. A példák azok mindig sántítanak és sosem, sosem jók, de hogy mondjak el egy történetet, amit részben érintettünk már a héten a beszélgetésünk során, és akár egy szavazást is meg lehet ejteni, és azt szeretném kérni, hogy már a mi beszélgetésünkben én említettem az illető pártnak a nevét, de itt most ebben a műsorban ne hangozzék el, már csak azért se, hogy ne vigyük félre a, a, a dolognak a lényegét. Van egy több mint tíz éves hagyományokkal rendelkező önkormányzati rendezvény, évente kétszer tartja meg ezt az Újpestő önkormányzat. Eddig volt egy gentleman agreement az újpesti önkormányzat képviselőt. Két mondatot képviselőt. legyen szíves mondani ennek a rendezvénynek a jellegéről. Ez egy sportparti, egy sporttelepen, tehát nem, nem közterületen, nem önkormányzati épületben, nem is a képviselőtestületi vízteremben, hanem egy sportterepen. Gyerekek, családok, közös sportversenyek, közös főzés. Egy nagyon jó hangulatú. Több mint tíz éve, évente kétszer tavasszal is összerendezzük meg. Gentleman agreement működött az, hogy ezen a rendezvényen pártpolitikai tevékenységet senki nem végez, a pártlogós pólókat, sapkákat otthon hagyjuk. Ide bárkit szeretettel hívunk, legyen bármilyen vallású, bármilyen párt elkötelezettségű, békésen egymás mellett megfértezi, mindig mindenki. Most volt, egy utóbb a hétvégén, egy szintén nagyon sikeres rendezvény, és ebben a tekintetben egyért kell értenem bácskai képviselő, vagy polgármester kollégámmal, vagy azért az önkormányzatiság, hogyha maga klasszikus értelmében nem is egy klub, pláne nem egy zárt klub, és ott nem a tagok veszik föl a, a, a a jelentkezőket, hanem ugye a, a, a polgárok választják meg annak a tagját, de mégis egy klub vannak tab, szabályai írott, és nagyon sok esetben sokkal fontosabb írat van Ezen a múlt hétvégi sportpartin az egyik párt neve ne hangozzék el, szándékosan, provokatív jelleggel, a választásokhoz való közelettével. Ezt a sok éves, több mint egy évtizedes hagyományt fölrúgta, pártlogós. Főzőkötényekben, pólókban, kapkákban jelent meg. A szervezők nyomatékosan és udvariasan kérték, hogy ezt a korábbi megállapodásoknak és hagyományoknak megfelelően távolítsák el magukról. Ők gőgösen, gúnyorosan ennek nem tettek eleget. Kérdésem, a következő sportpartira ezeket az szervezetnek a tagjait. Tiltsuk ki a rendezvényről, ne engedjük be, vagy pedig az összes többi embernek és a klub szabályait betartóknak tűrnie kell ezt a politikai, szándékos politikai vagy pedig megvan a joga egy közösségnek, hogy ezeket kizárja belőle. Hát akkor először nyilvánulja meg ez ügyben Ugi Attil, aztán én föl tenni a kérdést, de jelen két telefon van, azon mind a ketten önök vannak, tehát most itt nem kezdenék el játszadozni. A beszélgetésünk végén megpróbálom, ha kitart az érdeklődés, hogy erre mit mondanak az emberek. Azt hadd kérdezzem meg, hogy egyébként azok, akik ott a, a rendre felügyelnek, azoknak olyan jogosítványuk nincs hogy emiatt ott kiküldjenek bárkit, vagy, vagy ennél nyomatékosabban? Tehát, hogy ez az, az, az életszerűtlen, hogy lezegyen. Természetesen a rendezők megtehették volna, mivel ez egy zárt terület. De ott ugye az nem fel, ennek ezt... Van tulajdonosa, a rendezvénynek van szervezője, a szervezőknek kell biztosítani egészség, egészség, a, a higiéniás körülményeket, az orvosi felügyeletet, a szabályok egyéb vonatkozó szabályok betartását, tehát egyébként, mint bármilyen buliból a tulajdonosnak joga van kidobni. És felmerült a az, hogyha netán kiraknának bárkit, akkor abból a politikai tőke kovácsolása kezdődne? Én azt gondoltam mindez idáig erről a társulatról is, az elmúlt néhány évek tapasztalatából, és egyébként a saját szavazatomat is vissza lehet idézni, amikor korábban a képviselő beszéltünk, hogy én azt gondolom, hogy Újpest ebben a tekintetben egy viszonylag szerencsés hely, mert hogy ilyen típusú alpári politikai csatározásokra, vagy ilyen kis megnyilatkozásokra nem volt. Ön ott nem volt? Ez soha. egyébként a rendezvényen? Most, most, most ez volt. A képviselőtestületi ülések is általában 98%-ban konstruktívan. Azt kérdezi, hogy ön ott, ott, ott, ott volt a rendezvényen? Ott voltam, és egyébként az illető önkormányzati képviselővel, aki egyébként ügyesen ő maga, tegyük hozzá, nem viselt ilyet, de a kollégái baráti köre, meg a többi aktivista kijött, azok igen. Én személyesen is kértem őket, és jeleztem nekik, hogy ez nem helyes. Ö, ettől függetlenül ők tartották magukat a gyakorlatukban. Én az elmúlt időben egyetlen egy dologat meséltem el mindig a hallgatóimnak, hogy van a ez egy régi, talán a lemon vagy van, nem emlékszem már, hogy melyik. lehet hogy egy harmadik YouTube szám, ahol össze van kötözve, és közben a fülét, meg az orrát, meg mindenfélét piszkálnak, ő pedig szakadatlan énekel. Ne kérdezzék, hogy miért ez jutott az eszembe, ez jutott az eszembe, de most következzék Ugi Attila. Én is üdvözlöm a hallgatókat. Én azt tudom erre mondani, hogy én valószínűleg olyan intézkedéseket hoznék ezzel kapcsolatban, hogy én legközelebb erre ne sor. Egyébként azt én meglátnék el, hogy ez egy, úgy gondolom, hogy ez egy ilyen elharapózó, hogy mondjam, civil aktivista megmozdulás sorozat mert nálunk is egyre inkább elő fordulni, ami egyébként korábban ezek az emberek megállapodásai szerint tartott rendezvényeken, nyilván minden politikai erő ott volt eljöttek a személyes nexusokon keresztül megtették, amit meg kell, aztán hirtelen megváltozott az egész és átalakították saját magukat egy gyakorlatilag egy élő, élő biokampány díszleté, ahol a saját logóikat, üzeneteiket, történeteiket kezdték el mesélni, és ugye nekik az is jó, hogy amit fellépünk ellene, mert akkor lehet a hatalom arroganciájára hivatkozva azt mondani, hogy micsoda a történik itt, és őket tönkreteszik, teszik, és uh, itt más szólásszabadság sincs. Ha meg nem lépünk uh, föl ellene, akkor pedig azok az emberek, akik nem azért mentek oda, ezt tulajdonképpen uh, ezeknek az embereknek a jelenlétét uh, mellékesnek tartják a rendezvény szempontjából, akkor azok jönnek oda hozzánk, aztán, hogy ezt sem tudjátok elérni. Értem. A, Milyen vezetők vagytok ki, hogy ezt nem tudjátok kiinduló... ez, ő... ez egy boldoszó ez egy, ez egy uh, nehéz dilema, és, uh, és, és a, a, a nyugdíjasoknak a az idősek világnapja alkalmával szervezett koncertjétől kezdve számtalan helyen ugyanezekkel a kísérletekkel mi is folyamatosan szembesülünk és nagyon nehéz ezekre a kísérletekre olyan értelmezhető válaszokat adni, amelyik valamilyen módon csak egy mederben tartja ezt a, a, ezt a diskurzust. Dis dis az alaptörténettel kapcsolatban ahonnan kiindultuk, és amihez nem kell, hogy kommentárt fűzön, vagy nem kell, hogy konkrétan beleszóljon, ahhoz van-e bármilyen mérvű izéje? Én, én, az, én azt gondolom, hogy ezt mindig helyben valahol a saját közösségem belül kell ennek a súlyát megítélni, hogy ez milyen mértékű deviancia az ott elfogadott működési szabályzathoz képest, és hogyha ez egy komoly erőteljes deviancia, akkor én az idézőjelben azt tudom mondani, hogy talán százból száz betelefonáló is mondhat ezzel ellentétest, nem ők ülnek abban a testületben, nem nekik kell abban a közegben munkát végezniük, tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy, hogy az ő véleményük ebből a szempontból másodlagos azoknak az érdekeit kell védeni, akik egyébként ebben a közösségben kell, hogy részben Hát egyrészt az, az érdekeit, másrészt a szakmaiságot, igen. Vagy pedig, vagy pedig még egy nagyon fontos dolog. Nem csak, nem csak ez, a, ez a lényeg, hanem az is, hogy a, a, a hivatal munkatársainak ebben a lényegkérben kell végezni a dolgokat, akik e, több százan vannak egy ilyen önkormányzatnál. Tehát az, azokat is figyelembe kell venni, és ebből a szempontból én azt gondolom, hogy a, a, Fox, a Vox populikát, hogy most a nép erről a kérdésről kívülről úgyhogy sem a konfliktust lényegében nem ismeri, sem pedig a belső helyzetben nincs tisztában, én azt gondolom, hogy nem helyén való. Uh, uh, nem megyek szemben, bizonyos szempontból ugye olyan vagyok, uh, nem azt mondom, hogy neked is igazad van, hanem neked is igazad van, hanem ugye az ember ahogy halad előre egy történetben, érti meg, uh, vagy foglalkozik a feleknek a véleményével, és a felek nem egyenrangúak, és nem ugyanolyan, ráadásul de, de nem csak egyenrangúak, és nem is ugyanazon a területen vannak. Tehát amikor az én hallgatóim megnyilvánulnak, akkor nyilvánvalóan azokat a szakmai szempontokat, amelyeket ön említ, azokat nem veszik figyelembe ők, más dolgokat vesznek figyelembe, amit próbálok megérteni, és próbálom alkalmazni egy olyan szituációra, amelyel nem teljesen kompatibilis, de ugyanakkor mégsem kell belerőltetni, hogyha ott abba az ajzatba akarom beletenni a dugót, um... Tehát ez az itt, itt, itt, itt légy okos, és ugye egyszer csak az embernek valamit a végén mégiscsak mondani a kinek saját magának, ha másnak nem, hogy kinek van igaza. Én azt gondolom, hogy hogy az országnak az állapotára és a hangulatára nagyon sok szempontból igaz, független attól, hogy amit ön mond, azt a saját példámmal tudom csak alátámasztani. Az édesapám, aki ugye a főorvosi értekezete meghallgatta a dolgozóit, azok tudom is én 6 vagy hét 3 arányban leszavazták, vagy megmondták, hogy mi legyen, majd ő eldöntött, hogy mi legyen, ami homlok egyenes ellenkezője volt. És akkor azt kérdeztem tőle, hogy hol a demokrácia, akkor azt mondhatja, hogy a demokráciában az volt, hogy meghallgatta a véleményeket, ő szakmailag ezt találta e, alkalmasnak, és a társaság egyébként emiatt nem mondott föl, és ő sem mondott föl azoknak, e, akik e, ellen véleményen voltak. Itt ugye az egyetlen kérdés az, hogy, hogy a szankcionálás az. E, igen, ez egy. Ez egy nehéz kérdés, ezt ezen én is gondolkoztam, és teljesen függetlenül, szerintem egy, teljesen egy, egy hullámosszon vagyunk, mert én például, amikor, amikor ön felhívta nem rekesz, hogy telefonáljanak, azon gondolkodtam, hogy hogyha éppen olyan helyzetben lettem volna, hogy meg tudom nyomni a gombot, és megtalálom a telefont, akkor lett, hogy betelefonáltam volna, és, mert, hogy, mert hogy engem is foglalkoztat ez a kérdés ez a, ebben a helyzetben. A, a, a hallgatókra visszatérve, nyilván a hallgatókat azért nem szabad elítélni, mert hogy ők egyébként ezt a dolgot így gondolják, mert hogy az ő értelmezési keretük nem ugyanaz, mint egy polgármester értelmezési kerete. Igen. Tehát ők nyilvánvalóan azért gondolják erről a dologról azt, amit gondolnak, mert hogy ők nem, nem, abban, a, nem abban a közegben mozognak. Viszont ö, a, ennél sokkal fontosabb kérdés ö, szerintem az, ö, és, és, és ebben, ebben, ebben van, nekem is van egy ilyen ö, Ilyen, ilyen példám, mondjuk az ilyen nagy nem vett föl, de nekem egyszer egy jó pár évvel ezelőtt volt egy ugyanilyen esetem, amikor, amikor ugyanén nem bizottságban, hanem a, a, hanem, a, hanem a bizottsági elnökségből kellett egy ellenzéki képviselőt visszahívnom 2012-ben talán. Annak viszonylag egyszerű okai voltak. Egy kommunizmus áldozatairól szóló megemlékezésen a testületülés elején ő maradt egyedül ülve, amikor mindenki egy perces néma felállással. Egyébként ugye rendszeresen szoktunk. Ha emléknapokra esik a képviselőtestület akkor rendszeresen azon az emléknapon megszoktunk emlékezni, és van egyperces egy néma felállás. Akár a a legutóbbi időszakban a két testületülés között történt halálesetek kapcsán, akár egy emléknak kapcsán, és ő úgy gondolta, hogy nem állt föl. Tehát nem azt tette, hogy ki mondjuk fogja magát és kivonul a teremből így jelezve, hogy ő egyébként ezt másképp gondolja, mert nem állt föl. És uh, akkor vető uh, akkor, uh, a. Még a, egy dolgot akarok mondani ezzel kapcsolatban, hogy ugyanakkor most emlékszem vissza, még a nevére is emlékszem a hölgynek, akit nyilvánvalóan nem fogok megnevezni, hogy volt valaki, akivel az apám abszolút elégedetlen volt, mint orvos és eltávolította az osztályról, Azt hiszem, hogy nagyon sok ilyen nem volt. Viszonylag vihart kavart, mert ugye ilyen esemény ritkán fordul elő, és nem is arról volt szó, hogy műhibát követett volna el. Apám úgy ítélte meg a tevékenységét szakmailag és összeférhetetlenségileg is. Apámat is nagyon megviselt, ráadásul az Emlékeim szerint azért némileg a kórháznak a közvéleményét felkavarta maga az ügy is, meg talán maguk az érintettek is, talán a doktor nő ezügyben folytatott olyan tevékenységet, amit az apám kifogásolt, de hát ugye, és akkor itt jutunk el ugye a sajtóhoz. Aminek ugye elvileg én is része vagyok, gyakorlatilag is, de hál' Istennek itt a periférián, ahogy a Gulyás mondja, nem az egyes számú, informáló, az számú informáló, információs közekhez tartozva, nézem azt, hogy hogyan válik hatalmi ágát. A sajtó, és miközben ugye permanensen engem is megvádolnak ezzel, de élegább permanens önvizsgálatot tartok, és ennek következtében néha hallgathatatlanok a műsoraim, ugye lelkizem, mert próbálom tisztázni a helyzetemet több kevesebb, inkább kevesebb sikerrel. E, azt látom, hogy a sajtó akarva-akaratlan, tehát hangsúlyozom, hogy nem akarva, akarva-akaratlan, néha akarva-néha akaratlan, túllép azon az értelmezési mesdjén mint amely értelmezési mesdjén egyébként ő létezhetne, ami egyébként a 24.hu esetében nem csak azért érdekes, mert én odaírtam, írtam, és talán írni is fog, de ott új főszerkesztő van, Szigeti Péter személyében, aki legutóbb megírta a szakmai hitvallását, és nem szeretnék belső vizsgálatot előidézni a 24hu hogy konkrétan ez a Kálmán Attila által jegyzett cikk, ez ebbe beleféle vagy sem. Hát igen, a, a sajtónak meg el kell a magát. Tehát ők szeretik Más, az más, Másnap ez a binterment úgy is megjelent. Nem, így. nem, igen, igen, igen, igen, igen. úgy látjuk, ez egy ilyen, ez egy ilyen az, a részemből ilyen példahozós, példahozós nap lesz. Egyrészt, hogyha most mégis a 9. követel, én egyetlen egy mondatban én kihetetlenül hihetetlenül lem a Jánosnak a türelmét. Tehát az, ami itt, a, ami csak, csak itt a, a Kejfegancséban, a másik rádióban, meg most ebben is hallhattunk, azok a történetek, Azért, azért, azért azok, azok hihetetlen dolgok. És, és az a probléma, hogy én, e, ha most csak személyesen is mondom, én a hazugságot e, kevésbé gyűlölöm is utálom, mert azt viszonylag könnyen ki lehet deríteni, lehet távolni, még ha nem is kap az ember ugyanakkor a felületet rá, e, de az be lehet bizonyítani. Az ilyen aljas csúsztatásokat, e, határesetként való fogalmazásokat, az, az hihetetlen mód gyűlölöm. Csak az, hogy meg, megint akkor egy személyes példa, erről is azt már beszéltünk, még országgyűlési képviselő voltam, amikor az egyik bulvárlapnak az újságírója a terembiztosi szolgálattal küldötte kis tetlit, hogyha hát szeretne velem néhány kérdést megvitatni, akkor pont ugye vagyonnyilatkozatok leadási határidején voltunk túl. Nem sokkal, akkor ugye mindig a, hogy akkor ki, hogyan, miként és miből, és akkor ott az a képviselőtársai mondtak, hogy ugyan hagyjad már úgy, hogy tudsz ebből jól kijönni. De mondtam, gyerekek, a sajtó az első, a nyilvánosság fontos, nincs takargatni való, kimegyek. Fölteszi a kérdést, hogy. Hát képviselő úr, itt azt látjuk a vagyonnyilatkozatában, hogy ön egy lakással, Újpesten egy lakással gyarapodott, és nem csökkentek a megtakarítása És Mondom, hát mi ez a alap? Hát akkor mi bővette? Hát mondom, benne van a vagyonnyilatkozatban. Azt mondja, hát hol? Hát mondom, nincs ki a laptopját, ugye a volt az internetre. Elventünk, hátra mentünk, ugye a tégi érdekeltségekhez, egyéb jövedelmek, ott volt benne, hogy a saját ö, többségi tulajdonomban lévő cégből evázott, leadózott jövedelmemből vettem meg a lakást. És mondom, ha egyébként kíváncsi, akkor nagyon szívesen veszkendelem és elküldöm a banki átutalásnak a, a másolatát, mert hogy még arra is figyeltem, hogy a teljes vétállalat bankon keresztül ellenőrizhető, nyomon módon legyen. Jó, nagyon szépen köszönni. Másnak nyitom ki az újságot, benne van el úgy vett lakást, hogy nem csökkent a megtakarítása, és felsorolva még másik három tanúsnak mondott képviselői vagy ő mellett. És az, az az aljas csúsztatás, kimentem, elmondtam, megmagyaráztam, teljesen nyilvánvaló és átlátható az ügy, de a megfogalmazás úgy néz ki, ami igaz, mert egyébként valóban nem csökkent a megtakarítás, mert egy evázott jövedelemből vettem meg a lakást, de mégis a gyanút rátették az emberre, bekerült egy olyan pixisbe, aki a gyanús, a kétes, a, ezzel vigyázni kell a lakőzé. Még csak be se lehet perelni, mert amit leírt, az igaz, csak egyébként összefüggésében aljas. És nem tudom, hogy egyébként ezeket el kellett tűrni egy embernek, mert magánszemélyként sem kell eltűrni, amely polgármesterként de de az egész dolog, egy... városát és egész közösségét próbálja megvédeni az aljas csúsztatások én egy, én, meg az ott esetben egy... rágalmak ellen az egy másik kérdés. Egy dologban mindenféleképpen kiállok önök mellett és a hallgatóim mellett is egymástól teljesen függetlenül, de egy térben. Én valójában Azért vagyok lehetetlen helyzetben a Kejfejöncsy után, mert a Kejfejöncsy néha olyan csodákra képes, mint amit az ember a gyerekkorában megért a tábortűznél, ahol beszélgettek, meg ahol sok minden történt. Tehát az, hogy ez volt az a műsor, ahol Baranyi Krisztina x-szer elmondhatta a véleményét, ahol elmondhatta Bácskai János a véleményét, ahol lehetett vele vitatkozni, ahol önök hozzászólnak, ahol lehet velem erről beszélni, ahol ebben meg lehet nyilvánulni, az egy másik kérdés, hogy eredményre jutunk-e. Ez nem biztos. Tehát a hallgatóim azok mondhatják az hogy de, én a bácskaival többször beszéltem, mint a baranyival, megpróbáltam legalább háromszor olyan hosszan régi menni történeteken, hogy le, lehessen látni az hogy én egyébként ezekben a beszélgetésekben érzelmileg miért vagyok ott, ahol vagyok. Volt, amit vettek, volt, amit nem, de nem lehet azt mondani, hogy erről nem volt szó. Az, hogy ebben társadalmi egyesség nem született, azt milliószor lehetett sajnálni de közösség ebből a szempontból ez a kejfejancsi az összes perifériális helyzetből adódó negatívum dacára, mint amit egyébként a társadalom ma általában produkál, mert hogyha végül is én ma elmegyek a kormányinfóra, és adok ajándékot Kovács Zoltánnak és Lázár Jánosnak, akkor abban biztos, hogy benne van, hogy nem ez az egyetlen alkalom kéne, hogy legyen, hogy a politikai vezetés szóba áll a lakossággal vagy az újságírókkal, annak millió terekkel, hogy legyen, és e sajnos Istennek a kejfejancsi egy egészen kivételes terep, és hogyha miatt a periférián kell lenni, hát akkor hajrá marad a periféri, és Még egyszer, attól persze még az ellentétek és a nem egyezések megmaradnak. De azzal mindenféleképpen bejebb vagyunk, hogy az ember elmondja a véleményét. Te a konzekvenciával nem ért egyet, de azért egyen vagyunk, ebben gondolom egyet értünk. Egyébként mi a francia, amely beszélgetnénk? A beszéd a sok mindent megold egyébként. Én azt mondom, esetben, a legtöbb esetben segíteni szokott. Vannak azok az esetek, amikor valaki szándékosan, direkt, eh, tudatosan nem megfelelve az adott közösségnek az íratlan szabályait, föl akarja rúgni a saját politikai érdeke miatt. Például az én első példám, amit elmondtam, amiben majd segítséget fog kérni, ha nem a hallgatóktól, akkor majd a mi beszélgetéseink során, hogy legközelebb a tavaszi sportpartin hogyan járjunk el. Beengedjük-e egyáltalán, adjunk-e nekik még egy esélyt? Ha beengedik őket és nem tudnak ezzel az esetben. Én ezt értem előben. meg is van kérdeznihoz fordul vállalva adott szem. nem teteszen, ez, ez, hogy... teljesen, ez teljesen érthető. Csak azt lehetném mondani, hogy én ugye mindig abban a reményben állok neki ennek a műsornak, hogy rendet csinálok, és öröki azt tapasztalom, hogy rendet csinálni nem lehet. És ez valószínűleg így is van rendjé, nem csak ebben az országban, hanem máshol sem. Legfeljebb az zabar, hogy az a homok, amit elsöprök, az érdekes módon nincs is szél, de visszahordja valami. Azt kérdezem öntől, hogy Ugi Attilától kérdezem, hogy egyébként maga, maga a, a lényegi működése egy önkormányzatnak ezen hangulatkeltésektől független, amely politikai hangulatkeltés persze nem létezik a sajtó nélkül, tehát hogy ez érdemben befolyásolja-e? az önkormányzat életét, vagy a sajtó ezt politikai okokból, a lakosság pedig hangulati okokból eltúlózzon. Én egyetlen egy, halló, halló. Dolgot, egy dologra alapoznék. Ha sose felejtem el, most eszem egy G kezdődő ember volt, a Fővárosi Bíróságnak volt az elnöke, akivel beszélgettem, hogy mennyire hat a Markó utcai épület előtt a Magyar Gárda felvonulása, és ez egy közti beszélgetés volt, és azért mondta nekem, hogy ha van benne egy zsidó származású bírónő, ahol önmagában ugye az a tény, hogy valakinek a származásáról mi ketten beszélgettünk, már az, és felesleges is megmondta, hogy milyen ügyben járt el, bár nem volt lényegtelen, hogy milyen hatással, és közben magának a bíróság elnökének is a politikai hovatartozása érdekes volt, vagy érdektelen volt, de arról volt szó, hogy hát hogy lehet eltekinteni, egy hangosan skandáló bíróság előtti társaságtól, amely egyébként rendőrségi engedélye volt emlékezetem szerint ott akkor, amikor az ember valamilyen ügyben döntést akar hozni, és én ott akkor azt nagyon mélyen átéreztem, és hogy kinek adtam igazat, ugye ott lehetett volna a gyülekezési szabad, ott millió dologról lehetett beszélni, és az ember csak azt gondolta, hogy, hogy, hogy ez egészen lehetetlen helyzet. Ha ezt most adekvátnak veszük, vagy nem vesszük adekvátnak, ez a légkör mennyire hat ki a 18. keleti önkormányzat szakmai, vagy a fővárosi önkormányzat szakmai munkájára az ön megítélése szerint, és aztán természetesen, hogy ez a kérdés visszavándorol a winterbante tehát is. Én azt gondolom, hogy szakmai értelemben nem szabad, hogy befolyásolja a Én nem azt kérdezem, hogy szabad, de én azt kérdezem, hogy ő mit tapasztalt, tehát hogy befolyásolja, vagy sem? Szakmai értelemben szerintem nem befolyásolja, mert uh, uh, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ma már azok a, azok a sajtótermékek, amelyek nagy tömeghez jutnak el, azok picit olyanok, mint a, mint a, a, a borszeszégővel fölrobbantott kis tűzijátékok és mondjuk egy hidrogénbomba közötti különbség. Nagyot lobbal a egy pici rövid ideig, de még meleget sem, meg perzselést sem okoz igazából. Mert hogy, mert hogy, akik ezeket összerakják, azok pontosan arra a metódusra építenek, hogy hangzatos legyen. Hogy, hogy a kattintás számot növelje annál a sajtóorgánumnál, ahol mondjuk ö, ö, politikai fogyasztás Én ezt értem, található. de azért, azért egy oldalra. Oké, rendben szakmai de, de szakmai pillan... Egy pillanatra várjon. <gül> e, nem tudom, hogy végeztek-e vagy nem végeztek-e a Ferencvárosban népszerűségi mérést, és ha tudnám, sem mondanám meg. Tehát szeretném elmondani, hogy ha tudnám, akkor sem mondanám meg. De nyilvánvaló. Vagy számra nyilvánvaló hogy ma bácska János megítélése ezen történetek függvényében nem feltétlen olyan, mint amit ön a 18. kerület kapcsán mond, amire persze az én hallgatom, azt mondja, teljes joggal, hogy nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél, de most akkor visszajutunk oda, ahonnan elindultunk. Tehát azért ezt ne felejts el. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Teljesen, teljesen. De nyilván, nyilván én, én ezt arra vezetem vissza, hogy van egyfajta érdekazonosság, van egy újság, amelyik szeretne magának ö, olvasókat, számot, mert azzal tudja eladni a hirdetését, ezért hangzatos. címeket ad, ami mögött nincsen tartalom. Ami miatt, mivel hogy nincs benne tartalom, ö, ezért... De ez a kilencedik ott... kelletre nem igaz, ott van tartalom is. Hát igen, igen, igen, igen. Tehát ugye ezekben az ügyekben is, ezekben végletesen eltérő álláspontok vannak, ö, ahol, ahol semmiféle hogy mondjam, Jó, de e... azt értse meg, és azt értsék meg, hogy ma olyan mértékű Fidesz utálat van, hogy erről a Fidesz tehete, vagy sem, ez most nagyon messzire vezet, de most ezt meg kell á... Van egy közeg, tehát az se igaz, hogy Fidesz utálat. Van egy közeg, amelyben pregnáns uh, uralkodó párt elleni hangulat van, és aki Igen, ezzel, várj egy például, és aki ezzel kapcsolatot tart, az próbálja ezt valamilyen módon erősíteni, és akkor eljutunk oda, hogyha egy parkoló cédula valamit nem tartalmaz, alapvetően azért, mert felcseréltek szalagokat, akkor az egyébként jogszabályellenese, először is, másodszor pedig ettől szinte teljesen függetlenül evidens aznak számára, aki ezt kifogásolja, és az őt pártoló, nem tudok más fogalmazni, az őt pártoló orgánus számára is, hogy az a pénz, ami így befolyik, egy szabálytalan cédula igazolásával, ami nem nyugtának tekinthető, az egyértelmű, hogy fidesz zsebekbe landol, és ez egymástól két teljesen független állítás, de abból adódóan, hogy valami nem stimmel, olyasmit fogalmaznak meg, amire az egyik fél azt mondja, hogy ez valószínű, mert ezt mutatja a gyakorlat, más helyeken való gyakorlat. Az önkormányzati vezetés pedig azt mondja, hogy ez egyetlen nincs így, és felmutat egy papírt, amire a másik azt mondja, hogy most ő is kér egy papírt, és gyakorlatilag az én népem az állást foglal ebben az ügyben a téma minimális ismerete mellett is a tekintetben, hogy egyébként hogyan viszonyul az uralkodó párthoz, már pedig azért egyezzünk meg, hogy nekem vakbélgyulladásom van, náthám van, vagy agydagonatom, az végül is ne annak legyen a függvénye, hogy az az orvos, aki engem megvizsgál, szerete vagy sem. Hát azért az nem ennek a kérdése. Ma mégis eljutottunk ide. Igen, ez, ez kétségtelenül így van, és ez egy nagyon-nagyon szomorú ö, helyzet a világnak. Erre szoktam én mindig azt mondani, hogy egy kicsit abban a helyzetben vagyunk, mint a mint a monarchia Magyarországán, amikor, amikor az ellenzék a maga tehetetlenségekből fakadóan a Deák pártból kialakult akkori középjobb pártot nem tudta se balról, se jobbról előzni, és aztán utána ebből fakadóan mindenféle disznóságok történtek. Például a frissen átadott országgyűlés alsóházi üléstermét egy kellemes délutánan a zsebkendő szavazás után fogták, aztán kifeggatták a széksorokat, és erégették a a, a, a folyosókon ezeket, a, ezeket az üléseket, már csak azért, mert más lesz eszközük és lehetőségük a saját frusztrációjuk levezetésére nem volt. Tehát ez, ez, hogy mondjam, ez egy inkább azt gondolom, hogy szociológiai vagy pszichológiai folyamat is lehet, amire nyilván társadalompszichológusoknak is kell valamiféle válaszokat adniuk, mert Hosszú van egy társadalomnak, hogyha egy része. Jó, persze, de már a társadalom között is vannak fideszes és nem fideszes társadalom tehát az ember csak azt tapasztalja, hogy Jézus Mária be van zárva, egy, elmegy úgy intézetbe, és a másik meg azt mondja, hogy persze, hogy be vagy zárva, hülye vagy hát, persze, hogy be vagy zárva. Az eredeti kérdés az volt, ugye, ami az atilának is éve, hogy ez befolyásolja, vagy hatással van-e egyébként az önkormányzat vagy egyéb Természetesen is sajnálatosan igen. Tehát például ezt a csak hogy akkor most már rugózzak rajta. Ezt nem a, értem, ne? a a hivatal munkatár, tehát A hivatal munkatársai köztisztiselők, illetve a hivatal által megbízott önkéntes segítők, hogy megbízási viszonynal. Tehát itt, amikor a szabad idejükből, mert szombaton nekik nem kellene dolgozni, jönnek és szívüket, lelküket belerakják, már több nappal előtte ide hordják ki a tudtokat és készülődnek, és, az, és, és azzal szembesülnek és ez nem a szervilizmus, hogy bármi, hogy az önkormányzat vezetése, a polgármester, az alpolgármester, stb. Azt látják a rendezvényből, hogy egyébként itt párpolitikára akarja valaki ki is sajátítani, és nem annak tudunk felhőtlenül örülni, hogy itt több ezer ember milyen jól érezte magát, akkor az őket igenis megviseli. És nem azért, mert a polgármesterrel szimpatizálnak, vagy a másikkal nem szimpatizálnak, hanem egészen egyszerűen azért, mert ők évek óta megszokott keretek között jó hangulatban, szívüket, lelküket kitéve dolgoznak ezért a rendezvényét. És ezt igenis elhomályosítja, elfeketíti, besározza ez a fajta viselkedés és hozzáállás. És ez utána meg fogja határozni a hétfőjüket, meg a kedjüket, amikor adott esetben az oktatási bizottság anyagait készítik elő, vagy a nem tudom milyen ösztöndi támogatási rendszernek a kidolgozásán vagy értékelésén fognak munkálkodni. Mert ott lesz az agyuba, hogy valaki belerondított itt a levesbe. Sa sajnos igen, és, és, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon káros dolog. És én nem ismerem a, a 9. kerületi parkolási ügyet, hogy ott lehetett -e volna várni még, vagy több információt megkérni, mielőtt elsőként e, e, újságírós politikus kart, karba öltve, vádvállnak, feszítve, e, közös akcióban, irogatnak bármit is. E, amíg vizsgálat van, amíg egyébként is van, az én azt gondolom, hogy ha valaki a városáira akar tenni, akkor információt gyűjt, adatot keres azokat rendszerezi, ha kell, elmegy az önkormányzati emberekhez, ha kell, megteszi a hatóságoknál, amit meg kell, de nem az van, hogy ilyen sugalmazós, furcsán fogalmazós ez a úgy vett lakást, hogy nem csökkente a megtakarítása című besározós fogalmazása rögtön cikket ír belőle. Én azt gondolom, és előbb részben, mind az illatos út kapcsán beszélünk, az önkormányzati képviselőnek, legyen az bármilyen színezetű, legyen ő független, annak a helyi közösségnek, az ügyeinek a megoldásában kell közreműködnie, nem a A, a, tört, a, tört, a azért nagyon érdekes, és akkor visszapattan a labda mindjárt az Ugihoz, nem tudom, hogy sejtje egy mivel. Ugye egyrésztről talán kibeszélem, talán nem, de szerintem erről már volt szó, Bácska Jánossal, hogy adott esetben egy önkormányzati képviselő mennyire többet engedhet meg magának, mint egy polgármester, akit mindenféle jogszabályok kötnek, és hiába szeretne ő is ugyanazon dolog érdekében eljárni, ha betartja a szabályokat, már pedig neki be kell tartani, ez ügyben egy önkormányzati képviselő látszólag vagy valójában szabadabb, mint ő, akkor sokkal lassabban jut el, tehát ott még azt se lehetett igazán érzékelni, mint aki nem drukkolna Baranyi Krisztinának a tekintetben, hogy érjen eredményt, miközben ő is ezt gondolta, csak más eszközei voltak egyfelől, másfelől. Azért arra Ugi Attila, pontosan emlékszik, hogy hogyan volt a helyi és nem helyi szocialistáknak bátorlatilag kísérlete arra, hogy a cséri telepet mások perceken belül ugyanilyen probléma forrásnak tüntessék föl, és nem sikerült, és akkor az ember nem érzett kárőrvendet, vagy kárülvendet nem érzett, sikert egy új k de ugye kiderült, hogy nem minden trambulin-trambulin. E, még mielőtt bocsánat, mielőtt az Attila válaszol, és, és önkormányzati képviselő és önkormányzati képviselő között is van különbség, mert ugye vannak olyan önkormányzati képviselők, akik egyéni választókörben körben a választók közvetlen akaratából kerülnek be a képviselőtestületbe, és vannak olyanok, akik az úgynevezett kompenzációs listáról, kerülnek benn, és ha jól tudom, barany, ha, le, ha jól tudom, Baranyi Kisztina, ilyen kompenzációs listáról bekerült ember, tehát még csak egy helyi szűkebb közösséget sem képvisel, ha ezt rosszul tudom, akkor elnézést kérek, de a lényeg az az, hogy az önkormányzati képviselőnek, a közvetlenül választottnak az elsődleges feladata az ő körzetében élők ügyeinek a képviselete, annak a körzetnek a konkrét problémái. A listás képviselőnek ilyen felelőssége nincs, tehát ő még távolabban úgymond a konkrét helyi ügyektől, a polgármester ebben a tekintetben pedig elvileg mindenki felett áll, és minden újpestinek vagy, vagy, vagy, vagy más kerületben élőnek az érdekeit kell képviselni, és amikor ő megszólal, a azt úgy kell megtenni, hogy lehetőség szerint, ahogy egy, ahogy egy köztársasági elnök a nemzet egységét, úgy a, a városrész egységét kell képviselnie. Tehát sokkal kötöttebb mandátumban van egy polgármester. Nagyjából három percünk, vagy három és fél percünk van. Attila, emlékszik arra, amit mondtam? Persze, persze, persze emlékszem, sőt, nem tudom, hogy János emlékszik arra, amikor ő jelezte felém, hogy ugye ebből mi, fo, mi, mi, mi módon próbálnak ugye a trambulinról elugrani, Ugye én akkor is jeleztem, hogy szerintem ez nem fog működni. Ez pontosan hát, hogy, itt Hogy, hogy nagyjából az a tapasztalata megvan az embernek, az a, az, az érzékenység, hogy érezze, hogy mik azok az ügyek és problémák, amelyek képesek egy, egy, egy közösségben azt átütni, azt az inges küszöböt, amit egyébként akár a sajtó felé is értemes lehet közvetíteni. Én alapvetően is és ennek az egész történetnek a konkluziájaként azt találom talán a legfontosabbnak, hogy minden egyes önkormányzati közösségnek, és valahol talán az interjú elején a, a, a bácskai polgármester kollégám mondta, hogy ez egy klub, ezt klubként kell értelmezni. A klubnak nem abban a tekintetében, hogy, hogy szivaroznak és konyakot fogyasztanak, hanem abban, hogy vannak... A jogszabályokon túli belső működési eh, szabályai és írott és íratlan összefüggés rendszerei, amit, eh, amit nem lépnek át azok az emberek, akik nem benne vannak. Na most, hogyha ebből kívülről belép valaki, és ezt nem akarja magára nézve elfogadni, kötelező érvénynek tartani, akkor előbb-utóbb eljut eljutnak addig a pillanatig, ameddig eh, most valószínűleg el fognak jutni. Azt most nem tudom pontosan, hogy beterjesztette már, és elfogadta a testület, vagy csak fogja ezt eh, Tudtani, eh, fogja. Ferencvárosban, vagy, vagy szavazni fog róla erről majd a Ferencvárosi testület. Nem tudom. És még egy megjegyzésem van. Nem tudom, pontosan tán, szigetvári Viktor volt 8 óra magasságában, hogy előtt egy pár perccel ugye ő azt mondta, hogy aki, nem kép, aki képviselő és nem tagja a bizottságnak, az, az kevesebb jogosítványjal rendelkezik. Most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 Önkormányzati képviselő, aki lehet, hogy nem tagja a szakbizottságnak, de hogy annak tanácskozási joggal. És a tanácskozási jog az azt jelenti, hogy egyébként előterjesztés ugyanúgy megfogalmazhat. Csak arról dönt a bizottság, de a döntéshozatalban nem vesz részt. Minden egyes képviselő tagja lehet, és ha van ügy, ami egyébként őt érdekli, azon részt lehet, azt megvitathatja, elmondhatja a véleményét, amit jegyzőkönyvben rögzítenek. Tehát gyakorlatilag a szavazásunk kívül ugyanúgy viselkedik, mint egy bizottsági tag. Jó, itt el kell, hogy köszönjük, mert már egy 8 órás hírek elmaradt, most viszont itt mindenféle szolgáltatások lesznek. Örülök, hogy hallottam önöket, őszintén sajnálom az apró Vannak nálam papírok, ami alapján beszéltünk volna, de az élet elsodorta, de szerintem ez most fontosabb volt. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre. Én is köszönöm, viszont hallásra. Viszont hallásra Winter Zsoltot és Ugi illet, hallották Újpest, illetőleg a 18. kelet polgármesterét, én most nem adok. Ajánljuk magunkat, műsorajánlóink következnek. Még itt a tér, mert mi itt fel. Angyal föltől zúgló, kispestől a hegyvidék halotától sorokság, Budától Új-Budáig. Még itt a tér. Helyben vagyunk. A Budapesti önkormányzatok műsora a Civil rádióban. Minden szerdán délelőtt tíztől. A szerkesztő német Tamás. Itt helyben vagyunk. Magunkat ajánlottuk. Műzsor ajánlóinkat hallották. mondom, hogy írj le a a lányát, akivel meglódult az élet, vagy az én lányomat, akivel meglódult az élet, úgy, ahogy velem is meglódult valamikor, bár sose voltam a a lánya, és a saját lányom sem voltam, lány sose voltam, és már nem is leszek. Ez mégis egy olyan szellemi közegbe visz engem vissza, amely nekem nem részem, csak a műsorban, és abban is ritkán. Ma, például igen. Ez valahol ott a gimnázium és az egyetem, de már az egyetem után nem tehát ez most konkrétan egy 15 és 25 év közötti magát lendű tartó ember vívódása volt és hozzászólás sorozata értelmesen vagy értelmetlenül tudom, hogy senki nem kíváncsi rá de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy olyan szellemi élmény, amit az Isten számra ilyenkor lehetővé tesz, amire nincsenek szavak ez olyan, mint egy művészeti alkotás, amelynek a létrejövetelében részt vehettem. Miközben nem egy művészeti alkotás, de az, hogy valami elröpíti az embert 40 évvel korábbra, az azért nem egy rádióműsornak a sajátja általában. Azt, hogy a civil rádió ezúton, ezúttal biztosít számomra egy olyan szellemi halandott, amely erre képes, és ezt az ember reggel hatkor döntheti elműközben mások véres veretnékkel, szerkesztenek műsorokat a hetekkel korábban. Hát ennyit prodómóként Ha van vélemény, meghallgatom önöket, ha nincs, akkor elköszönök. Én már ehhez, ha hoz, hoz, ebből már csak elvenni tudok. Hozzátenni semmit. Kezdjük a ellen, és utána legyenek a, az egyéb hozzászólások, ha egyébként vannak. Tehát arra kérem önöket, hogy aki most telefonál, az kétszer is gondolja meg, el is köszönök tőle. Az első dolog arról szól, hogy annak a politikai közösségnek a tagjai, akik egyébként megszekték, és nem is voltak hajlandóak korrigálni egy rendezvénynek a szabályait, azt legközelebb kizárják-e vagy sem. Kizárják, vagy ne zárják ki. Ez volt a Wintermantel kérése, hogy nem így tette fel a kérdést, én tettem fel így a kérdést. Tíz hallgatót kérek arra, aki hallotta a történetet, amit elmondott a Wintermantel, legyenek szívesek tanácsot adni számára, függetle attól, hogy ennek ennek szellemében fogja -e cselekedni, vagy sem, és utána bármivel kapcsolatban hozzá lehet szólni. 061 489 és 06 06 1, 4, 8 és 0 Jó, reggelt. Jó reggelt, zárják ki. 0 6 Jó reggelt. Jó reggelt. jó reggelt kívánok, ha egy tíz éves szabályt megszeg, akkor zárják ki. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, zárják ki őket. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, jó reggelt. Jó reggelt, természetesen zárják ki. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt, jó reggelt. Jó reggelt, zárják ki. Köszönöm. Még négy szavazat. Nulla egy, négy nyolc kilenc, és egy egy. Hat szavazatot adtak le, én nem fogok szavazni. Ez a négy szavazat még hiányzik. Jó reggelt. Jó reggelt, zárják ki, de nehéz volt a válasz. is nem vagyok kíváncsi arra, hogy nehéz volt -e a válasz, vagy sem. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, ne zárják ki, mert erre Nem bánnak. érdekel, nem érdekel a semmi egyéb szövegük. Jó? Semmi. Kizárják, ne zárják ki. Pont. Még két szavazat. 061 489 0999 Még két szavazatra van szükség a tízhez. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Zárják ki! Köszönöm! És egy utolsó telefonálót várok, mármint sorban az utolsót. Kivárom. Jó reggelt. Jó reggelt, zárják ki. Köszönöm szépen. Én másodperc türelmüket kérem, és aztán természetesen önöki a töröp. Ha van még mit mondaniuk, én elfáradtam. Én még csak 9 óra van. Itt nem veszi föl, már Wintermant Solt. Jó reggelt, van -e még egy fél perce? Oké. Okay. Tehát, a mindaz figyelembe véve, amit ön mondott, azból kiindulva 8-2 arányban úgy döntött a nép, hogy tiltsák ki. Egyrészt nagyon szépen köszönöm. Bár értetlenül állok, mert a mert valószínűleg a példák rosszak, mint ahogy a kezdtem. Mert ugye volt ma egy nullás szavazás is, most meg Igen. egy 2.8-as vagy 8.00. Így, Így van. Én csak ennyit akartam mondani ennek. Világos. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen az ellenkezőjét is megmondtam volna. Viszont halassz. Köszönöm, viszont. Hát nagyon büszke vagyok Önökre. És nagyon büszke vagyok arra. Tegnap képzeljék el, hogy az Zugló tévében valaki megmutatott nekem egy e-mailt, tök mindegy, hogy kitől, amiben egy szakmai kérdésről volt szó. És by the way, ott szerepelt, hogy Fiala Jánosnak új műsora van a civil rádióban, és az volt a kérés, hogy ezt az e-mailt továbbítsák. Ennek a szövegét én írtam, de hogy ez így működik, figyeljenek, a lányom a legfontosabb. Aztán ott van a barátnőm, szüleim emléke, de nem éltem hiába. És ha most nagyon nevetséges vagyok, akkor, akkor nevetséges vagyok. Itt a perifériám. Hogy legyen egy közeg, amely egyébként nem család, nem baráti kör, de így összetart szellemileg, miközben egyébként magában a műsorban széthúz, nekem ilyen baráti társaságon soha nem volt. Nem is lehet egyébként őket összehasonlítani, mint most igazságtalan vagyok a volt barátaimmal a kapcsolatban. Hálás vagyok a civil rádiónak, hogy ezt lehetővé tette a műsor ötödik hetében. Fantasztikus. És most nem az eredményorientált, nem onnan néztem, hogy mire vagyunk képesek, hanem, hogy hogy tudunk működni. Ezt tehát a filmeken, amerikai filmeken nem ezt láttam, de ez az hazai változat én ezt akartam. Pont önök jönnek. 9 óra volt 8 perc, ha van mondandójuk, meghallgatom, ha nem, hazamegyek. 0999 és 063677161. Visszajül a kérdésem, de adásban vagyok. Azt is megértem a telefonálnak, azt is megértem, ha nem telefonálnak. Aztán egy csomó CD-t is keresgélek, hogy mit rakja a azt se találom, hogy egyet akarom, hogy itt szóljon egy zene. Jó reggelt! Jó reggelt! Két észrevétel. Az egyik Magyarország nem egy klub, a második pedig, hogy a vezető vezetőeltársat nem figyelnek a népvéleményére. Ez a mai műsor, ez nem erre volt bizonyíték. másfelől pedig bizonyos szempontból Magyarország egy klub. 061 0999 és 0636771161 először. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ne felejtsék, hogy 9-én, hétfőn este, fél nyolc órakor nagyon messziről jött ember, az Aquarium Club volt lokájában. Bakácsal Filippóval önökkel és velem, a kejfelencsi születésnapja valamint médiázás. Tehát hétfőn este, fél nyolctól Aquarium Club volt lokál, a belépés természetesen ingyenes egyébként, reklámként kéne elmondani. Szintén tábor élmény reményében. 061 és 0636771161 másodszor. 061 099 és 0636771161 Senki többet? Szeretném elmondani, hogy a mai műsor elkészítésében a hangmérnökön kívül ma Honpola Krisztina is részt vett, mert a leszámolásra készül a Ferencvárosi Fidesz cikre a 24hu reggel nem sokkal hat előtt ő hívta fel a figyelmevet. Köszönet. Tehát 06148909999 és egy senki többet? Hozzátéve, vagy minden nap kísérleti visor, minden nap utolsó adás. Önök is meghalnak, én is, a rádió is felmondhatja a szolgálatot nem feltétlenben a sorrendben letnek. másokok. okok. Egyfelől örülök, hogy nem telefonálnak, mert megadja, tehát kompakt marad az élmény. Másrészt szomorú vagyok, mert nyilván szívesen húztam volna még, bár a legutolsó telefon már nem azt tükrözte, mint hogyha ez a tábortűz élmény folytatható lenne, de én nem fogok kinos perceket okozni, nem húzom azt, ami nem húzható tovább. Amíg rámolok, addig itt vagyok, utána már csak zene fog szólni, amely a Kejfejancsén kívüli zene, akár csak a hírek. Dörre gmail.com viszont halásn.